zvonili. Z moderatorka si namigurjala. Če je čas? Pa ja, jo Je, <laughs> ja, ne, čas. Uh, pravi v tem primeru bi uh, odvorili prvo debato na dvanestem festivalu Prajmer. Moderirajo prvič Maretka Krapeš, Potem imamo kritike. Tanjo Petrič video grašni kombač in vrčela potoka drugo leto in zadnje leto uh, in vse je seveda zelo zelo zanima. Kaj ješ, yes. torej stvar, te zbirka, to se. Mhm. Dobrodošli še, še enkrat na 12. festivalu Pranker, nasrečo na refleksije in prevoda poezije. Zanskoletne poetične bine bomo v treh kritičnih izpravah vzeli obrovnaval tebej Izbor so opravljeni naši trije kritiki, ki so bili na festivalu za Vsake zdrav tri smirke skupaj s izbranimi avtorji oz. manjitovni deli se izpostavljajo tudi same. Pozdravljam tudi izbrane avtorje, kritike in prevajalce in vse tiste Soj, kot polno luno, prišli na sladko dolo. V sli kritiški razpravi bomo govorili o izgretkah Češica, v njeno izvezni, da je stalo je društvo imen filmko občedadu, autorice Barbare Korun. Govorili bomo o postavah, ki šla je v založki France France in Zmoška avtorja Milana Vincentviča, In govorili bomo o izgretki dekleta Poe, ki šla je pri Mariborski literi v pesnikah Petra Poška. Prvi del je izbrala Lidija Dačejo-Varž, zadnjo pa Tanja Petrič. In kot je običajno, na razpravah festivala svegale najprej skorbi spevek o izgretki predstavi kritik selekant. Potem še druga pa, posebno namo in avtorju in občinstvu. Svojo eksplikacija, bo torej začela Ljubija Dačnih obač. Po izobrazbi je predstavnica Ruščine in Zameščine, kot bibliotekarke sposlena v Mariborski knjižnici, objavila je tri zbirke lirične proze, napisala je, oziroma objavljala ocene knjih v večerovi čitarnici, bila je članica Komisije za Inkovo nagrado, članica živije za Pitezo oziroma pesniškega turnirja, če izpostavim samo nekaj najpomembnejših dajstev iz njenega dela. In še beseda tve o avtorici, Barbari Korun. govorili bomo o njeni peti pesniški zbirki. sicer pa je Barbara Korun po diplomi in in primarjalnih knježevnosti poučevala na roganskih gimnazijah delala tuklekturica Drma Turbinja v spogolek, predsitatorka, moderatorka in mentorica pesmiških delavnic. Trudno je samozaposlena v Bukuli, vodi redna mesečna srečanja v okostju v okolobo Celicah o pesnicah. Se svoje pesniške zbirke je dobila tudi nagrade. Še izpostavim konikino nagrado za zbirko takoj, ki smo jo pred hremi leti obrovnavali tudi na tem festivalu. Lidija zdaj pa prasem za vaš presnečno. Včeček si mohjeni od ljubezni, da literarna sovjetka odgrinja in zagrinja in v lesku in najzavednega. Locira v fizičnega, duhovnega in zdravnega, upesnuje raznotel svojega jaza in njega vrčigodita enovitost, so ga v razloru skrajne razprtosti, ki mu razvitnost in daje varen okvir. Zvačne s prihodom vas do polavo v Italiji, podatki o sebi, v kdo jaz in kaj to pomeni. Postane ta vodilna mutika. Potem prvi je ostal suhiša, občutje kamna in braj o avtorih tih, ki jih nosi s seboj ali starejši. iz razkrit, vsi, ki so tu pisali pred njim, bolečina v trenutku in prst, skozi okno pogled na drevo z misli. Spoznavanje veseli. Katerica, drevesa, goni in zbolki, kot stanje v Žiriji, kot ostal, ki nas pa človek, losa in robenega veslača, ki stanje o vodoku, to jaz pišem, to jaz šumim, vprašam. Mrtvinček, stakaložliš, kurite, le kaj, stavljanje časov. Škarlatna vezalka na obrgah kot od malo srčne vrnječe. Niti M če je v njih razpomenah. Počasi bom razumela vse. Spreštevanje je napisana. Podoba v temalske tesnice. Alfonso s grozdjem prišla ki in popredila v kiši. Vsi za samje. Danes, bom na oni svet nesla. Poveščanka Runita reče, te bom brala, bom potem videla, kaj si. Napolik. Tudi potem bom pisala, o sanjo v vasi to polovo. Prve sanje, za on, um, potem samostojne glesmi izvpisev, ni za vhodobo prej, po Alfonzu, Romiti, jesenskem podlasku, močaradu, hitu, panovem drevesu velih podljubov, kamnitan pravdu v zeleni biti, ki je bila prej z Druga samja, za ume. Potem angaširane pesmi. za ume. Potem po hiši, kateri src, povsod videli v veze, osebi v ljubezni. Novo peset, ki je prav, povpita med vojno, spet hiši, ki je piša. Hiši, ambazade izgredi se, razmislja pisanju. Jaz pišem tako nepravo, napačno, melope, obrotno kot lec mora. Pesem puti in pesem hiša poskus pogleda na vas od zuna, da je težko, če si tukaj doma. Pesmi v ložnici, naprej in izbiralca knjig Valentina Burju. Pesmi sem zapisoval na robave knjig, na stene, Seminka nas na spremenjajoča se obničja temelj. Potem sredina Lošek, izseljeniškega delovca in slikarja Samovuka, knjigi je v šestnajstni daljih rec. Po zgodovini vsi, večina popročanov se je razsebila. Vse Ni lahko odetiti, da zdaj to veliko, Tudi jaz, tudi moji otroci so posirljeni od dviti druga. Potem pot, ki postane Jelenova, odzvanj hita človeka lusa. Nova pot, Marija zbrato, misli o pisanju. Ampak, če živiš, kar pišeš, če pišeš, kar živiš, je to dobalo. Še zadnja pot, tisu za popotnica, slovo od vasih, sanje za ume, za konec ljubezenjska. Ta čisto posebna knjiga je plot velike zbudnosti, pozornosti v doživljanju, točnosti vbeženi vtisev, čutne razprtosti, neizprostnosti, Izpostavljenost ki ni odločitev, ampak nuja in pogaj izrekanja. Topolava je desovje in človekovo mesto v njeni je zavezujoče, brez nevdrajnih lek. Pomeni se zato, da jih svečemo, pogodimo do njihovih bliskeh, sežemo v nič da bi dala pesmica na novo v svoje vso zakladnico pobore, vso zakladnico poezije in jo z raznovrstnimi pesemskimi prijemni strnila v klasični tekst. Hvala, Lide. Vršanje no, mogoče. No, zakaj prav ta zbirka? Morda zato ker se najprej približe približa temu kar, je, kar je, poezija, oziroma kot vao naj najvej poezija, bila. Ta zbirka se na nek način sploh ne obremenjuje s tem, kaj je poezija ravno v teh raznovrstvih, vesomskih prijemnih prihaja tudi izraza. Hkrati pa je v avtorico povržajena v mesta zakladnice, zakladnica, zakladnica rtozije. To je čisto, čisto izjemna avtorica, glede te grobine vstopanja v pesniške prostore, vse tako kot jo sama pidič. Na eni strani avtorica z veliko močev čutenja na drugi strani zelo močno predvornost je in oh, se strahajamo skozi to zbirko, ko jo vsake znava odkrivamo in ko začutimo, kak kako skrajno pozornost jo vstopa v prostore, ki jih v desnirja. Da ja. še to, um, kako si razlagaš poslov. Je um, gledena osebina v presenetju ali je razloga? ki se ne teda glede je Noč, kar vnda le izstopa in je pomenjno zelo, zelo drugače. Vveni od pesmi, da se poimenuje, sebe poimenuje Čeča z Ljubljanska Romunjina. In v neki drugi pesmi, ko daje hišo po pravi, da je vsa postrojena iz ljubezni, z ljubeznijo in potem jim nekdo reče ravno, ko, steka, ko skozi to izgrajenost ljubezni to hišo opazuje, In nekdo reče, da moraš biti malo modne, da se česa takega lutiš. Potem izgledam uh, nek reček z grozdjem, ko vprašajo, če lahko izglo grozdje in ko ji rečejo, da se lahko se pomisli na vse tiste, ki so bili zraven, To pot, da je groznje, da je in potem pravi, da so od ljubezni, tudi jaz. In ta motnjenost od ljubezni. In zato vidim, da je to res nevihtno pozornost. Da javnijo vsega, kar jih obkroža, ob, ob, ob da seveda, tudi uh, skriti, kot ljudi sebe. Tudi na nek način se mi zdi, ta velika pozornost, da ravno tudi ta velika zapisana, a hkrati ta velika zapisana, tudi men<|notimestamp|><|nodiarize|> Hvala. Vsem mestom uveljavljeno se bomo še naprej. Hvala, da je vsehkala in dvrstošnja Marčela, predtem pred pa hratka predstavitev. Marčela Protoko je diplomiral iz primerjanih priživnosti in literarne na filozofskih apotekij v Ljani, kjer je tudi eduktoril na apotekij za humanistične študije v 19. stolovskom leta 2007 Docent za priživnost, predstavstvo in sodelavac na inških tutovih kulturne študije. Ukvarja se razreizgovanju teorije metafore, V literarni struktuuri in televizije in z raziskovanjem sodobne slovenske in črncevitke poezije je avtor stvorenja nezavestne uh, znanstvene monografije, s kateri povzročajo toliko in številnih znanstvenih člankov. Prosim. Ja, moje srečo in moje zdravljenje, da se upraviram s tem, da so oblasti na Ukrajini, da je bilo v Marsičem. Uh, Na nek način, ne to osamljenje, kot uh, stopno topsko sesuvanje mojih različnih bratskih horizontov. Moj osnovni bratski horizont je v bistvu izhajal, seveda, iz barvarev prejšnje zbirke, uh, ki sem še vedno uveljavljal, da se ti In sem bil seveda, zelo rado veden, kakšno. Pot tam je zbirka, tudi kako presečen sem <coughs> tem naslovom, ki si ga pred branjem misliš, da se prav dobro razlagati. No in ta moj horizont se prav, prav sesuje na tako hip-hop, sem začel prebirati zbirko. Uh, ne toliko zaradi tega, ker v tej zbirki ne bi bilo takšnih pesmi, ki bi me vsaj od lahko spomnile. Na uh, pesmi iz zbirke Pridem takoj, takšne dve zbirke se mi decimo, uh, zlita vsaj tisti dve pesmi v čečici kjer na tehnični ravni pravi isti postopek, to je tretji osebni efektivni subjekt in tudi ti dve pesmi, to sta pesmi za Valentina Doljupa in Sergija uh, Lozača, vsi s tretjimi osebnimi subjekci uh, prejšnje zbirke Mar je kaj dvita. se mi pa zdi, da sta tukaj v tej zbirki oba bolj uh, intimna, bolj neposredna, čim predvsem bolj človeška. Uh, in na nek argilu človeški, pa morda tudi vilični način, kar je nesploh značilnost te zbirke, uh, izražata nek primarni humanizem. Ta humanizem ni posem nepodoben, Uh, Antigoni iz prejšnje zbirke, ampak, kot sem že rekel, po mojem čutku še bolj liričen, na nekaj čim mogoče malemu človeku žiži. Uh, humanizma samega tudi v tej zbirki ne manjka, uh, ta nenazadnja zelo vidno podlaga angažirane pesmi, s katerimi Korunova nadaljuje tisto, kar je prav tako dovolj izrazito prišlo v v prejšnji zbirki, In sam tudi to ljubezen, o kateri ga govora pač glede na slova, te ljubezni ne razumem samo kot ljubezni, ki je povezano vso pri ljubeznijo uh, v grozbi, v hiši in tako naprej, ali predvsem kot neko tudi primarno motivacijo, ki stoji za vsemi mogoče učastiti uh, tudi igrenkimi, uh, besedami, ki zadevajo predvsem s Slovenijo tukaj in starto. A, ampak če se vrnem k tem sesuhanim mojih horizontov, no pod tisto so prejšnje zbirke, recimo njenega srednjega dela, ki je bil včasih bolj logič manj kritičen, in seveda pod tisto so marsikateri metaliterarne barbarine zjave, za seveda na začetku zbirke pričakoval izrazito drugno kritičnost in ustrino. Pa me je ta začetek postavil na nekaj posem uh, mogoče načal. S tem v prvem branju tudi nekoliko razočalov, ne vem, v drugem branju ne več. Uh, mogoče zaradi tega, ker sem imel na začetku nek občutek, da so te, te sme v veliki meri priložnosti. Potem sem na, ne, na neki točki ugotovil, Uh, prvič, da, je več kot učit, da se več kot očitno od tega zaveda tudi dirski, Dirska sobega pa avtorca, kakorkoli, pa zdaj že rečemo sama, uh, bo kar citiral tam nekje v prvi kolednici, v prvi tretjini zbirke zapiše, kaj bo če nekaj od tam kilometre začne pisanja. In druga stvar, ki seveda, sem uh, jo takoj pomislil, seveda tudi zaradi tega, ker sem kot turist sicer že bil v Topolovem, uh, pa mi je seveda nekaj tako sentimentalne občutke se to uh, je to Druga stvar, ki sem jim pomislil, seveda, da ta zbirka vendarne uh, stebi tudi nekim drugim mehanizmom, ne samo zaradi tega, ker je pač spoj uh, slike in poezije, ampetr tega, ker je to polovo kot projekt nekaj tako zelo posebnega, da je v bistvu to dost težko razumeti, uh, v koliko, mislim, tudi jaz, ker nisem bil del tega projekta, mislim, da to samo to samo delno razumem. predstavljam, si da je to zelo težko razumeti, uh, če samo prebireš knjigo kot nek tradicionalna. A uh, No, to je bila torej prva stvar, kjer sem bil vržen iz Horizonta. Potem se je pa še vrstilo naprej, pa sem se nekako, uh, ne bom rekel navadem, bo ko, ko, ko sem nekako že bil v teh pesniških pohodih po Vasi, sem jih nekako interioriziral, ne nadal mi prideli ti v oblikji sami. Uh, Na začetku ne, ampak v drugem brani sem jo vse bolj dozdevala, pa bo to mogoče Barbara potem povedala, ali ma, je tam občutek ne, da precej premišljeno vse, je to narativo vasi s tem nadrealizmom, ki preseneča, meče, stira, včasih izbuje nelagodje in to nelagodje, kada meni naravni nezavedeljen, ne vem, kaj izbuje nelagodje, to ponavadi dober znak pri meni. Ampak po drugi strani, zakaj pravi premišlju, na kres, morda, na drugi strani zbi, uh, je, je najdrej vistočni, kot vidi na prvi pogled. Zelo ne, mogoče nekoliko sistematičen. V prvih sanjah recimo razsuva in preigrava spolne vlake. V drugih sanjah razsuva in preigrava stereotipe brez pogojne V tretjih sanjah razsuva, oziroma, deluje kot kritika slovenske države in tako naprej. To je bilo drugo sesovanje mojega <laughs> horizonta. In ko sem se že nevadil na, oziroma vstopil v narativno govorico, ki je značilno tako za tisti prv sicer bolj lirični den kot tudi za sanje, nenadno napride jezikovne igre, uh, ki me zada brve nek čist tretji občutek, nek čist tretji uh, glas, in ki me je seveda pa vrgim nazaj k tistemu, ki sem pričapal na očitku, se pravi uh, v neko območje družbene kritike. Uh, jaz moram reči, to območje se mi zdi najmočnejši del, v gerbi uh, Predvsem s to ironično rabo citatov, v parafrasiče so pisje blogerstva z jezikovnimi igrami, pregravnimi vrteni seveda s kritikom namenjeno v delini podjetništva, kapitalno naprej. Pa tudi z neko kritiko kulturnih mehanizmov, ki je zelo konkretna, a, morda, ki se morda tudi zelo osebno spomnim, ker se še spomnim, da so se z Barbaro vlačila z prvega postogega sestanka koksa. A, in je takrat Barbara že z razli nek sud, ki se je v mojem dnemu je žal kasneje kot pravil, da so tudi tukaj pač na delu neki predsej interesi. In to je ta kredi, kde je tudi tukaj notri, recimo, prisotna, ne samo v odnosu do koksa, v odnosu do celega projekta ustaj in ustajnikov, Pričemer pa ta projekt ustaj in ustajnikov seveda ni spet prikazan enoznačno, kajti tudi v tej zbirki se pokaže, da so bili ostajeniki in ostaje različni, a, da so smo vse nekateri, če citiram, postili se v 15. Titi, brez pol konec citata. Ta kritika mi se bila, da v tej zbirki vseeno deluje nekoliko streje od preostanka zbirke, Ne bi rekel, da je militantna, in to se ponavaž barvane smejave, ker smo se militantnosti pred dvema pogovarjali in je protestirala, da kaj je narobe s militantnostjo. Uh, predvsem mislim, da ni agresivna. Uh, Mora biti, da včasih deluje neko, z nekoliko na moralne pozicije, ampak ni agresivno vsaj jaz tine tako. Uh, in predvsem, kot nas proti vsem o temu nečednemu, kar je postavljeno na ogled, uh, na drugi strani dobim nek zelo otroško naivem pogled, nuk ali nukimi, ne vem kakšnega spola je. Uh, bom cetiral tiste ti besede, ki so me najbolj, ba, to sem jaz, najlepše ne. Uh, in predvsem iz tega registra, raste vsa ena pesem, možda pesem, ki me ne vem sicer razašal, ker nisem se toliko raziskoval samega s tebem, najbolj zadela, uh, kjer se izrazi neka osebna, ne pravo agresivna, bolj vase, ponotranjena bolejšina, to pesem na strani 59, pesem, ki govori, kaj se skriva za to idealično, pejsažno, spetofalo, na nekno in ki to zgodbo v bistvu pomenša, seveda zgodbo, ki se nas tiče tukaj in zdaj. Mogoče me je zaradi tega ta pesma tako zadela, ker se zelo pogosto v zadnji čas pogovarjam z ljudmi, ki se živi ali pa so vse že odsilili. Uh, in ta pesem se, mislim, da je to konec pesmi, ampak ne bom zdaj iskal, morda, da tukaj sredimi, tukaj osvedljimi uh, notrije tudi ki moja troci so v presiljenju drugače. Uh, zato se mi zdi da tisto najpomembne, kar nekako benj iz tisti zbir, ki dobivam, je, uh, moram tako tisto, spet bom pač s številko strmi, moram to povedati, ker pač ne gre drugače, Z strani 63, 60, ta pesem, to je pesem, ki smo danes, no, ki so jo danes brali že, uh, na mesto zbiljene točko objav prevodov, raje pisati iz grla, polnega grenke, tukaj činej, preko izreče pismico. In se seveda da živeti, kar pišeš, pisati, kar živiš. Tudi, če zdomiš, da je to dovolj. Vseeno pisati je obrobno, kolikor lahko, v nekem ima temo jeziku izbrisanih, a pa izbirajo rekti mogoče o ki ima potencial, da izbriše neizbrisane, ne izbrisane, ali preditvo na vašem in našem. Seveda z nekim inherentnim dvomem, ker nikoli ne možeš svetovstviti, v katerem okolju jeziku to spravo Vzvek um, je napisana tudi vsa je pesem, kot pravi Kosova in pesnica um, dopolni in sem ga seboj glavi. Tukaj pomeni, da vse stopa v pesem. In strah, in samota, in odno, odnosi med ljudmi, ki jih na začetku umeseduje in podzivi um, na družbene probleme. In, in ta heterogenost vzvek je pravzaprav odlika če videmo citato o zero smislu tega citata kako se gleda ta citat tudi kako. Ja sami vidim definitivno kot urikajo. Ja. Okej. Okay. Okay. Še za zadnje zadnje predstavitev pred tem pa še veselica Tanja Petrič, ki je literarna kritičarka, pojavka, urednica in moderatorka. Neklinirala je z primerjalne knježevnosti literarne teorije nemškega jezika na prevznosti fakultike Ljubljanih. Trenutno je doktorska študentka nemških knježevnosti in literarne vede Univerze na Dunaju. Piše oziroma objavne literarne kritike v literaturi pogledu v slobnosti večerove čitalnici, ureja publikacije za Mednarodni festival Viljanica, je redna aktivna članica društva slovenskih književnih prva in bistva slovenskih kritikov dobila je prvojavsko nagrado lirikovno zlato in otorx kritikovno nagrado izvoditev že ni izvod 3 In zdaj, jaz imam zelo nepaležno to, ta, zadnjo, ta zadnji glas v tej tvojci in dejansko sta nekako Lidija in marčelo povedala večino tega, kar sem imela tudi jaz za poveda v zbirki, zato bi mogoče izpostavila še en vidik, ki pa mu ni bil omenjen, pa da na hitro povzamem uh, samo to, kar sem kar imela, v kateri smeri sem sama razlišala. tudi ja sem v bistvu iskala na nek način uh, sledi te uh, nove barbarine zbirke, v prejšnji zbirki uh, pridem takoj, ki je za, po mojem mnenju tudi pač uh, zbirka, ki je nekako utemeljila uh, barbarino uh, poetiko. Uh, in, um, Tudi sama opažam, na neki način neko radikalizacijo, ampak v smislu ne, prav to, kar si ti v bistvu omenil. Um, Sicer nisem imela um, nekih začetnih pričakovanj v smislu neke, nekega družbenega angažmaja, pač zelo na sem vstopila v, v zbirko in me je v bistvu ta liričnost potemljena tako zelo, In tukaj govorim v bistvu z nekim, recimo, z nekim emocionalno, emocionalnim argumentom, da me v bistvu. Ta družbena kritičnost, to sesovanje, ki se pravzaprav uh, vidi tudi na ravni uh, jezikovnih struktur, zvočnih struktur, uh, da je to pravzaprav uh, na način vrglo iz te rajske ukrajine, uh, uh, te, tega raja, kjer, kjer pač uh, pesnica, trga, grozdje, zbrajc um, in uh, kar se je pa seveda zdelo potem na koncu po prepralni zbirki odlika, ker namreč uh, se mi zdi, da um, res, tako kot je Maretka rekla, uh, sledi pesnica tevi eh, v marsini, vse je pesem, uh, sama se imenuje tudi uh, za zbirateljico, recimo, ne vem, bereno verze, zbiram drobce, ne stvari, torej vse, kar prav v nekem določenem trenutku čuti, vidi, kar razmišlja, vse to v bistvu vključuje v pesem in je na nek način celotna pesmiška zbirka en sam tok zavesti. Ne? Um, in um, to drugi strani, pravno s tem, z, z to heterogenostjo, vse čas nekako Uh, za moje pojme, uh, ruši to možnost oživljanja, to možnost, to možnost uh, recimo, uh, jazim, ko se človek nabadi te liričnosti, ne, pride ena slika, ki to liričnost sesuje, ne, pride, recimo, ena družbena kritika, ena časopisna ves, uh, ki je pravzaprav um, se naenkrat spravi z s te, s te rajske narave, ne, ki deluje harmonično, celostno, naenkrat bo nek umazen svet, v nek svet, kjer vlada kapital, kjer, kjer vlada izporiščanje. Um, in um, kar hočem pač povedati, brez da bi pač ponavljala vse te uh, različne, bom rekla, drobce uh, pesniške Je to ravno to vprašanje, ta dvon, ki ga v bistvu izrazi ne, v, v eni uh, od pesmi, ne, um, ampak če živiš, kar pišeš, če pišeš, kar živiš, je to dovolj? Torej ali je dovolj uh, v bistvu tej maksimi, ko so velo um, uh, slediti? Um, tudi jaz sem se namreč vprašala, a je res to dovolj? A, uh, nekako ta ved samo spraviti pesen in zapakirati v zbirko, ampak jaz mislim, da se ta pesniška zbirka prav razpira ravno v tem paradoksu, v, um, v tem vmesnem prostoru, v tem prostoru spostavljanja in rušenja uh, v, v tej neki rajski pokrajinji, ki sledi peklenska pokrajina. Ravno v tej komunikaciji se mi pač zdi odlika in pravzaprav ni, je ja, ena raven seveda eh, teh pesmi ta, eh, bom rekla, to beležkanje, to beleženje, ne, eh, vsega, kar, kar te doleti, tudi san ampak v resnici pa gre zmeraj za komunikacijo med zave, mogoče malo jungovsko v tem smislu zavednim in nezavednim, za, v bistvu s tisto med vrsti, za, za, za medvrstičjo, a, ker, ker se pravzaprav dogaja ta poezija. Vem, če sem to v redu a, razložila, pač a, enostavno sem izpeljala iz vsega tega, kar sta pravzaprav povedala. No? To je mogoče moj komentar. <laughs> Vsa ta razmerja, o katerih si tu svek govorila, so velika v mojih dojnjega spoznanja. Ne zanimam, če se strineš, da je pravzaprav samota najbolj umanjentna človeka. In moj mm -hmm. ena pesmi pravila na strani 65, da vse se umirja, tudi moje srce. Središče mojega pitja se umirilo in zanotim se, da srkam to tišino, razrak in mrak, kot je to skolpa voda iz umirjenosti lahko mm -hmm. ne piše in vse te razpore, o katerih se do ti Ja, na se strinjam in tukaj se mi zdi ravno v tem pojmovanju, bom rekla, uh, uh, ali pa pomirno samote za posameznika in temu spoznanju, da je pravzaprav negledimo vse, pač človek sam v svetu se mi zdi zelo podobno prav se prav uh, Stanislav je Repar na nek način v, v prav prav kot, kot subjekt ne vem zdaj sem mogoče malo groba uh, uh, primerjava ampak prav v, v tem sem se v tem smislu sem se spomnila pač tudi na Stankino pesniško uh, zbirko Um, ja, in tudi seveda uh, vse to, ne, to recimo samotnost na eni strani pa ta to eruptivnost, uh, neko, uh, bom rekla še vedno, kot pravi račelo, neko vbrzdano jezo, recimo. Um, vse to se kaže seveda tudi na, na uh, zvočnih strukturah. Ne? Na po strani tej strašni eruptivnosti, uh, vključevanju uh, citatov in tako naprej. Po drugi strani pa v tišini, v molku. Mislim, da ravno zadnjo, zadnjo pesem je tudi povezano z molku. Uče se uh, ja, to za sva. No, na glas. Mislim, to je ravno ta paradoks. Nočati na glas ki se kaže in na neki uh, vsebinski strukturiranosti zbirke in potem uh, na sami formal, formalni plati zvočnosti uh, zbirke. No. Hvala. Z nami je autorica, uh, ki jo za njige, uh, za prosim za komentar, ostanta te knjige in morda tudi za komentar izvrčenega. Najprej se je Didi, za branje knjiga V svojem občutelju je tako idealni bralec in uh, zakaj? Uh, mislim, da je ravno spremni besedik zbirki Jana Kronelja, redik v edlihanjah, priklavško umeno, začetko da je izdal svojo prvo zbirko, karkoli so ljudje rekli v no, njem, sem jo zdelo, da je vulgarno, banalizirano in smoka uh, In uh, Ljudje ima pa tak način, da se temu izogne, In to na tak zelo, bi rekla, zanimiv način, da samo našteva. Ona je šla skozi zbirko, samo poimenovala stvari brez komentarja, ampak tako pazljivo in tako, da, da v bistvu točno veš, kako Je, je potem po še tvojih vprašanjih, je bilo jasno, jaz bi isto govorila z istimi citatimi, kako je to pozorno branje. Ne? Se pravi, da je to nek nenavarn kritiški pristop, če je stvoh kritiški, oziroma če, mislim, me to boljši kot kritiški, če, če je stvoje, tega, ker tudi ukinja inštanco pač tega kritika kot podaljška oblasti. Rezno mislim tega. Ker si ne rasti ti pozicije, kako ne rečem, nika, ampak ni to empatično. Kako se senzibilno je empatično. Tako da v tem smislu sem da čez šokirana. in totalno hvala lepa za to branje. Drugo, je pa to branje zaprto. Mislim, hočem reči, Um, o tem se ne da dosti povedati, kot kot, kot, kot je, o, da se čutiti, govort pa ne moraš več. Če, če čutite to razliko. Med z govorjentom ne bojeli. In kritiki so pa prav tisti, ki govorijo o poeziji, ne, govorijo, govorijo, govorijo, govorijo. In tukaj je zdaj ta razlika. Um, v Marčeru se mi izdela oh, z, hvala pa, in tudi z opuštjena, in tudi, uh, V bistvu sem jih povedala stvari nad nekaj rečen, kar sem jih tudi vedela sama, ko sem pač to sestavljala in ko sem se jih zavedala. In uh, mora reči, da, da sem tako zapravo zelo presenečena, da mora da niti prijetno ali neprijetno, ampak da sem danes tukaj s to zbirko zatele, ker sem je zdela, da je to tako nekaj resno obrobju in da, da bo prišlo recimo do, do Slovencev tukaj v tem, mislim um, se, mislim tega, Um, enostavno um, je situacija, v kateri sem da pač postavljena s tem projektom, je taka, da, da te povabijo, mislim, ampak to je tako, to je 20 let recimo te uh, truda dveh ljudi, mislim jih je več, ampak na tela, pa recimo Miha, ne obit, uh, ki so oživeli, ampak so povezani s temi kraji in s slovenci, Spet moram slovenci v Slovenciju narekova reč, ker je tudi zgodovina, kaj je slovensko, kaj je slovansko. Ne, recimo, bilo je dovoljeno uh, maševati uh, na ljudima vojnama po slovansko, po slovensko pa ne. In kako se oni pravzaprav zapravo nimajo so slovencem, ampak za neke slovanje oziroma kakorkoli, hočem reči. To je ta tipični primer obmeji, kot je sosed nevaren in je treba prikriti, da, da je del tvoj, da pač pripada drugim, pripada, ne vem, komer hočeš, samo ne sosedu, da ne bi bilo kakšnih pozemljskih ali kakšnih Skar, te zgodovine so zelo komplicirane, jaz sem jih hvala raziskovala zato, ker je bilo tam v, v, V tisti ambasadih je bilo vsi katalogi iz leta 20. so videla, tudi italijani imajo z juga in predvsem imajo nenavadno konceptualno tudi to drug odnos do, do umetnosti, tudi vizualne, ki je tako zelo prisotna v, v to polo, ne samo po In imajo ful to enostavno oval so si zamislili stvari, kako bi izgledali, oba so si sanje, to besedno v tem, mislim, da je celo neka tehnika sanjanja, ki je ta Nara Petrovnič, recimo, dek, da se ljudje zbere in sanjajo skupaj, se pravi ustvarjajo, se zamislijo svet, tukaj imajo, ne, recimo, letališče, to polovo, postajo, postavljo, skratka, pošto, skratka, vse so ustvarjali, takke inštitucije in je, so s tem ustvarjali nek tak, zelo močen, paraleljen svetu, v katerega tudi vstopaš, ko vstopaš ko vas. In z teh knjig in ogromno knjig ima na rečju o zgodovini topologa z katastrskimi rizbami. Pet družin se je naselil najprej, kje potem kako se je to... Po je bil z gor to so zelo... Pa, mislim, šte ljudi, ne, recimo, je največ v tej vasi. Skratka, vse ti zgodovine sem nekako... In zraven sem imela še žive priče, torej nevratno županje Romildo, ki je zelo zgovorna, zanimivo pa je, ker jaz ne govorim italijansko, a razumem, ne, govorim, ne da so me vsi ogovarjali italijanščini. Najprej, ko sem rekla, ne govorim, ne, ja, no, bomo bom probali pa ponašaj, ne sem, mogoče boste pa razumeli. In sem počas začeli, pač v narečju, čudovito, čudovito narečem se, mi tako lepo. In je zato naslov, absolutno sem izdelila, da to sploh ne more biti kaj drugega, čečica, se reče. Čečica, čečica, čečica motnjena od ljubezni. In to je tako lepo, to je punčka, ne. To je tako lepo, ja je Romilda rekla, čečica, ne, pa poč. Pop, so popoči, in potem kazala te fotografije, mislim, v tej, da rekla, revščini in dejansko, kako so to, kako se niso dali, no, mislim, kako so v, v takih petah hodili, mislim, to se jaz ne moram predstavljati, kako so prišli gor, od hiše samo do tiste, um, na crkve, in tako naprej, kako so si želeli, da bi imeli svojega župnika in nikoli ni vprašal njih čema še ki je, skričati kar torej te zgodbe je bilo nešteto in sprehodi pa kažejo hm, pač to, kar, kar lokalno povezuje z globalnim, ne, kar sem pravzaprav hotla kot nekdo, ki je iz Slovenije, iz Ljubljane, trojena in tako naprej, ne, jaz sem v bistvu usidrana tle, priti na obrobe in kako, kako to funkcionira, kako, ne, kako gre iz na obrobe, z obrobe, Kako bi to zdvoje, pravzaprav na nekaj či, nek način, most zgradil zato, da bi, da bi to, živo, ne, da bi bilo to živo. Da bi bilo to živo. To je zapuščena vas, ki je oživljena, kot kar obstaja še samo zaradi tega eh, festivala. Drugač pa je do umira in na sama družina je še zdravi Uh, in je ta zapuščenost se vidi dobesedno ne samo na hišah, ki so zdaj na vzvanj sicer obnovljene zaradi Evropskega in tako naprej, uh, prazne, uh, ampak tudi iz uh, pokrajine, ki je evidentno bila pač obdelana, Tu so bila sama polja, je rekla da se je videlo dol do Če je dolina, zdaj je vse zaraščeno. hodeš po vozdvo, vidiš sadna drevesa stara, zaraščena trte, skratka, se nožeti, se zaraščajo. Ne, tako, tako da je čist ena druga. Ne, jaz sem tako si skušala predstavljati, kako je bilo pred 50 leti ali pa recimo pred 100-timi leti. Ne, tam vse so tudi fotografije, tako da nekaj lahko vidiš. Tako da je ta tradicija šla direktno skozi, ne, mislim, skozi živo in skozi to pisano besedo vseh teh 400 let in tudi To živost, ki jo ta umetniška intervencija pravzaprav v prostor in med ljudi um, daje. Hkrati pa ta živost tudi se mi zdi na nek način zamera. In je to tudi moje skušna iz srca, se pravi iz tega ljubljanske, ljubljanske, ljubljanske morosta, ne? pač žabarstva. Je ta izkušnja direktno osiromašanje. Dejansko imamo občutek, da se cela Slovenija znašla v tem, in da to ni pravzaprav, ali lahko greš ali ne greš. Mislim, da ni to niti kar, imaš na izbiro, da greš vami. V to si pravzaprav prisilja, ne. In ko vidiš, kako se recimo, družine trga, prav, ker to je odtrganje, ne, se pravi, si prestari starša, mislim, ni novega, ki bo na otroka po faze popodne, da greš ti kam. Mislim, skratka, ki greš ne, a, drugam. In kako se tudi te generacijska povezava, ki je po moja zelo zato, ker sem zdaj štirikratna babica in kaj bač tudi doživljam, da je ta preskop generacije toliko momenten, um, Uh, ne, imajo se zelo veliko zapoveda, dva recika v mučki, in je to uh, pretrgane silno izgubljeno in je to ena taka tragika, um, ki nas čaka, de definitivno. Mislim, bo tudi prišlo mar si dobrega. Mislim, ni prvič, se vsi spomnimo cankarja pa mi je bolo, zemlja, kdo bo tebe ljubil. Ne kamen mi daj, pa bomo v kamenu in tako naprej, skratka to 1905, ne, pa vredno nas bo še čaka in nas tudi bo. Skratka, to so pač ta nihanja, no, tudi prit, da pride še malo druga sveta k nam se mi zdi odlično in zato jaz ozdravljam migrantke in tudi uh, se, se zdaj javlja, da jih bom učila z dneščinom. Um, enostavno, ker se mi zdi, da je to tudi način, kako pride svet do mene. Ni treba, da jaz grem ampak če pridejo begunci, lahko stajevam, pa se z njimi pogovarjam, pa vam tudi jaz nekaj, od tega se tarke, ki ga nosijo s vsem samom. Tako, Skar, ne bom več razlagala, hvala Tanja, tudi tebi zabrali, ker si zelo, zelo um, bi rekla, benevolentno, zelo je bo, tako čutam, lahko imar kaj, kritiziral, ampak v bistvu me to ne zanima. Naslan, ne, ne, ne. <laughs> uh, na nek rečin sem je v roto moje darilo Vasi, oziroma vaščanam in tem ljudem tam in kako to da ljudje beramo, v bistvu spokh me zanima. <laughs> Lepo, pa. Pala Zdaj pa vabim, posedi vse. Jaz bi nekaj rekla, če, če smen. Jaz sem zdaj v tudi čas v noce priliste priletri v tvojo zbirko takole. In točno to, kar se rekla Tanja. Neznosna lahkost viričnega. To je virična zbirka. Intimna virična zbirka sponesli grenca, gretina nič moti, da se tam, ki sem bil tisto je ironično v zvezi z biznesom danes, pa da je noter rop, kaj je bil Anton to je genialni prijimek, Anton Brojber, viceprezident v In ta na koncu, tale pesem je bolj vseč tako čisto na koncu. Zadnja. Ja, zadnja, veš, tisto ta glas, kako ja. glasno. Moučitev na glas. Ja, vse imam. V tam dva moučitev dveh jezikih. Solce, beseda, tvoj zlati ščit, moučitev na glas. Na, in imaš tak jaz sem se to vas, ki temo, da nisem bil tam nikoli. Na. Da so moje vasi tam, da so konca, čisto drugače, so pa tudi zapuščene, imajo svoje zgodbe, so so. so, so so. Nekaj vi ste, recimo, so, so, So zapuščene, ne? Pa, pa, nimajo pa, nimajo pa, nimajo pa, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ni, starce so, U, um, umira se sem nekam so bolj otožne, bolj žalostne, bolj mehke. Tam si pa predstavljam, da je Ljuto Hamer, čisto drugo. Že uh, vzdušje je drugo. Najbolj je tam blizu uh, obala morja, ali kaj? Ne, ne? A, od muzevnih morja se vidi. se no, vidi, vidi? od nas ne vidi nič. <laughs> ja, ja. Na morje, malo tam. Ja, ja. Če morje da je tudi zvirka imeje Potok, ki teče ja, takole, ker slab. Tako je znamo, ja. da je ful uh, glasno. Mislim, je to tudi zaznamoje A celo. A ja, pa to so zradi tega tudi asoci asociativno pot zavirno nekaj deli pisliti. Tukaj, hm. je vzel doma, da bom pretuhta, ne? Ker uh, Tako sem rekel pesmi, pesniška zbirka se vse ne bere, kot začetla. Tako malce preprelistaš, da ti vodiš, da ti zavibrira ok, če reci, reci, sem to, da je zdaj. Kako sem odhitel? recimo, pač mikro, Ne. In izdega, ne, ker tu recimo meni se zdi, da ta jezik to nareče. Ne. Prvič ta pokrajina, to je grozna, to, to, to ni romantično, to, to je pokrajna, ko je rekla, to je pokrajina, kjer se je zgodil genocid. In zdaj genocid se ne dogaja samo, pač, ker ni gledamo, ne, ne, ne genocidi se dogajajo tukaj, ampak recimo meni, meni se je ta zbirka, pač ko boš prebral, zanimiva ravno v vlogi jezika, ne? ker recimo v, v, v slovenski kloživnosti v glavnem narečju, tukaj imam jaz mal, je pač neka folklorizacija, tukaj tega ni, to ni slovenščina. To je recimo tako tak minorni jezik, ko pravi delez za kafko, to razbija, to razbija. in tega, tega ne samo centra, tega ne razumeš, ker oni, oni rečejo, govorimo po našem, oni ne rečejo, govorim po slo, po rusko, govorim po, po našem, torej, je torej idiom, ali pa idiotizem, pa kot so včas tem temu rekli, in, in recimo, to je, mislim, da je Barbara Ujena in da, da je v tem veliko in recimo, tudi to, ko to ne rop, pa to, jaz tega nisem bral samo kot cinizem, ne, pa ironijo, ne, ona je samo en določen, kar, kaj je naš jezik? Tudi jezik uveljavljene literature, uveljavljene kritike, česa se to je, to je struk, hierarkično in oblastno strukturiranje. jezik. zdaj, kako ta jezik razbiti? Oziroma, kako narediti ne razbit Se ni šlo za revolucijo, ampak v, v tem mislim, v soočenju, bi rekel, treh jezikov. In eno od teh je tudi do skrajnosti pripravljanja ta jezik, pač, te provenjence ali česopisne ali čez vsehkoli, teh eh, fraz, ki jih ponavljamo levo in desno, mislim, da je tukaj zadeljamo. Čeprav je navideš čisto, jaz, jaz pa berem če bereš pesmi, tako zdelj, ko jo ne bereš, ko, ko, ko hoče, pesmi pač, recimo. Ja, Zameš knjigo, ja. In v tem se mi zdi v tem se mi zdi, v tem se mi zdi močno te zbirke ker je zdela nek rop, ki ne vem, mogoče, da še dobro. Zelo rop, rop, rop pro jezika, no, prav slovenščine, da, da je to ne slovenska slovenščina. A사jtena. Ne, ne, ne, Bo, mogoče, pogoriti po, po naše, ni zgolj ta nekaj idejo za tržaškega. Po napski slovenci pravi o Guči ponaški, To se pravi dovolj ja. ponašek. In tako si rekla Tim, ne sloven, Gučislavski. Slovansko. Samo problem je, kako to pride v literaturo, ja. vprašanje, to. No to. Ja. ker če govorimo o, o te, kot se ti rekel, o narečju, jaz sem proti temu, da se zdaj nekako banalizira ta prekmuljščina in mi gre na živce. Momeni, se gre na živce, zakaj je treba zdaj, na primer Planšček je zdaj neko, neke pravlice, tam izdal v sorešnik, potem pa v prekmuljščino, pa neke pesmi, Uh, ki je knjiženo preberil pri Kmulšini, komu na čas. To ne beremo, na žalost so ti oni pa še najmanj. Je resno? Resno. Ja, no, Ferd Lanšek je to njegov brend. Ja, ja, to je njegov brend, ja, ja, to imate problem. Ja, ja, to je to Tam gore, meni, to vlej na življuc, pa me vsi karajo, vince, ti si nor, pa predmočjam, predmočjam, predmočjam, predmočjam, je to si 300 letnica predmočske zide knjiga, se rekel, pa kaj je to? Pa v baroku so bili tudi svetokriški, tam v neki primorščini pisali pa oni, pa kaj zato z tega neki cirkus zganjajo, ki pa neki na jezik. Točno je to. Nijem, nazaj, polaj. Zdaj sem začršila, da ima, ja, kar, um, Ja, jaz pa za, za pesmico. Um, jaz, ki zanje se zrepo nisem toliko pozitiv, sem jem in sem opazil, da po, sem izdaj to druga sanja, so pesmi napisane brez oči. In v mes je zelo veliko takih teh jezikovnih igr in, kako grejo, čisto nekaj in na te nesmiselnosti. Uh, tako da nekako je, pač v resnici, vse jaz sem to zgodilo kot trojdelno. Sestavljeno iz treh poglavi in to poglavi je v mes. Uh, če rečemo tem, je tako zelo ben seka v tej svoji um, umetelnosti jezika. A to mi je neznano. neznamo? Ja, to ja. Pa če Kako sem tega prišla? Kako sem do tega prišla? Na sezor naprimer tukaj pa brez, da ni ločil, da ni več to tako strukturiranje, jezikor vpravo, da, je da je sposob, razstane Ja, se tega, ker je izhodišče in namen drugi, kot je sicer. v ampak te bombe žal niso na koncu strani, kot je bom mišljena, ampak so potem vse na koncu, pa jih je, mal, jih je zlahka spogledati. Piše, da je to posvečeno um, v stajnikom ki so imeli takrat res uh, ena, ena izmed vstaje. Bila še eno ne vem, petih je bilo, enotar uh, in kjer, četar kaj In je v bistvu, um, jaz sem bila povabena, da nastopam na enem vzmed teh in to, na tistem tabelkem, ki je bilo na, prav pred parlamentom veliko srečanje. In nekak nisem prišla, sem la sko zraven tega, ampak nisem prišla do tega, da bi prav odrecitirala, pa sem lahko mar se In pa, ko sem le prišla na voda, nisem nič videla. Uh, ne vem, je bilo tuk skratka, nisem videla ne nač, brad skratka debakar je bil totalni. Totalen debakar sem imela kot revolucionarna pesnica, tam je ostajniška. Um, slabo mislim, brez skrozen je bilo. Poleg tega sem se pa zelo slabo počutila, v bistvu vrš čas. Um, hočem reči, tudi to fizično um, gnečo, mislim, tukaj imam tudi zelo angrioleten odnos do tega, da sem del horde, da narečem nožice, ja, Vse je bilo vse lepo, pa tudi s uh, pa z dudkico, pa ne, malo strano malo je strano, dograjmo. Ampak um, tako si videl, kako gre samo eno umne stvari lahko. Uh, Na eto je bilo proskanje, če je bilo dolžino, že uravnoteženo. Če je lahko malo bolj fino, ali pa recimo, malo bolj globje, ali pa malo bolj kompleksno razumiranje, ni imel kaj. Um, S ne Ja, sej, uh, sej, sej, sej, sej, sej, sej, no in uh, v bistvu pa sem pa jaz razmišljala, ne? Če sem tako neuporabna fizično tam, torej uporabna se samo kot telo, ne pa kot glas, ne? Na revoluciji nisem uporabna, to sem pač izkusila, jaz, ne govorim za druge. Uh, kaj lahko naredim? Se reka, kaj lahko naredim, če je jezik tisto, s katerim sploh generiramo svet? Ne sem, da ga razumemo, ampak ga tudi generiramo. Lahko nekaj naredim z jezikom. Kaj lahko naredim z jezikom? Lahko pokažem, koliko zmorem, koliko je to totalno, groteskno, absurden jezik, ki ga danes beremo v časopisu. Vse, to, je, to je za me največji nadrealizem sploh, kar si ga mislam. Te one minute, milijonaire, čas drugih ljudi, delo drugih ljudi je vzvod, s katerim delaš milijone. Mislim, kaj delaš s tem? Kaj delaš s tem? čas drugih ljudi. To, to pomeni, da do je samo še korak do, mislim, do Avšvica. Samo še korak, da je tvoj bližnji objekt, ki ga ti zrabeš za profit svoj. In to je v jeziku motor za To je v jeziku teh podjetniških angelov, malo dva starejše generacije, so to vsi iz gežigradske gimnazije. <laughs> Čisto vsi so s tem gimnazijo, kateri so ličila res. No, Zalikne gimnazije. Se pravi, kaj je tisto, ne, kako je s tem jezikom, kaj so zdaj te pa starke podjetja? Vsi moramo biti uspešni, vsi moramo biti in, vsi si moramo nekaj skozi je taj, da jaz rekla, skož moš biti še aktiven, skož moš biti v movingu, skož se treba nekaj proizvajati, producirati in v bistvu proizvajamo in produciramo smeti. To je tisto, kar je kozno in žalostno. Ko. In zdaj sem hvala to na nekaj čini priti do nekaj pa je realno. Ne? In sem s to dekonstrukcijo čist glasovno in potem tem permutacijami in sem hvala pokazati po eni strani brezsmiselnost, Po drugi strani pa jezik rehabilitirati, ker jezik ni nač kriv. Ne. Tam, če kdo je napisal, ja prav Komen napisal, da je Selan, ko je pisal pesmi v jeziku ljudi ki so nevščini, ki so mu bili družino ne, žit. da je s tem nekako pač proti jeziku, in ampak ni jezik, ki je kriv. Ni jezik sam po sebi. Saj jezik sam posebej po mojem neutralnem. Ta zavest, ki je pa kako postavljaš, pa, pa lahko zelo dobro prebereš. Jaz sem se pač štok naučila, da lahko preberem en ali pa eno dve pesmi, pa vidim kako, kaj je, zadi, kaj je tisto, kar generira jezik in a je to, bi rekla, prijazno do, vso, do ljudi, do drugih ali pa ne, ali je pol bilo In ta jezik, ki ga uporabljajo naši politiki, je ubijajoč. Je totalno to, da je iz 50 miliard, mislim, pa kdo jih hoče? Zakaj pa ravno 100 tisoč miliard? se pa kdo hoče to multiplicirati? Kaj bomo s tem? Mislim, to je tak na tek, mislim, grozljiv. In tukaj, ne, sem skušala najti, a je tukaj v obrobju te spraznjenosti, a je možno najti ne samo ampak kaj kar, kar, kjer so tudi elementi peč prihodnosti za vas recimo misam so žebavica mislim da sem ne in kaj se govorila? Ja. Kaj sem? Ne vem za kaj sprašujete. Ja ja jezik, zi, jezik je je jeva Mogoče resni tril ne. Ko kočel kri, ampak jezik je struktura Ali zmeni ki je ja, ja, jezik, dobro, jezik? Ne, dobro jezik je Jezik je oblastna uh, logika. Samo ti moš po mojem je to problem, pardon, da, kakujem, ne, da Ne, da, to sem da, hotel reči. Ne, zdaj, jaz mislim, da okay, nek jezik je na vroli, ne? pa je uh -huh. doma en zaradi različnih zgodovinskih ali socijalnih razloga do tega predponala, ampak bi tako rekel, dajte mu jeziku čest, pa pravostor bojista je. Ne, se gre za to, ne? jezik je je, je je ideološka tvorba, ne? In skozi jezik se, se zelo močno oblast kaže. ampak je tu ne moreš od jezika to oblastno na logiko pa. Ko reku, to, to, um, veš, pa talja, ki ga ma v tega iz, iz česar jezik, to ne moš od strana, strana. to Tu je del jezika, to, če daš od strani, pa to ni je jezik. Da. in mislim, da se, da je davno na ta način v teo, eh, z dekonstrukcijo tega jezika, tako se to po mojem ker si ti počele točno to, da je v bistvu lomiš na nekaj način. Tam, kar najbolj skup drži, da ga zlomiš, pa začne v drug pomeni. Po mojem tudi na. vina v Ja, sem. Pa svečeš da se, da namen sploh ljudje go To je, v bistvu je to slačanje jezika, tega, da te maske, ki prihaja do nas. V bistvu, v bistvu to, ker Barbara počne ne, tako jaz je poskus pokazati na te strukture moči, ki uporablja jezik. Jezik je že moč, pa tudi nekaj, s se jezik, posebno. To, to se mi zdi problem, ker če ti vznamo še strukturo, recimo tole, kaj znam, zvok, ne vem kakšen, za svojo terenih. Problem je v tem jezik, ki je struktura, ki te, te, te zaveže, ampak po drugi strani je pa jezik vina možnost, ja. da prav ti prideš do izrada. In to, to, to, to moreš doseči. In če si stisnen v kort, ne, to se supostrinjem, Pride do tega, ampak to biti stisnen v kot je pa težko. To, to mislim, da večina, da, da ni samo vlasna struktura politična, ekonomska, je tudi kulturna, je kakršna koli in naroga recimo človeka bo mora, mislim, oziroma težava po mojem danes vedno hujše je, kako priti do svojega, kako povejati nekaj svojega, povejati, izraziti svoj glas, to, to je problem. A če bi smo imeli obrobljanje na to nado ne? kritiko, nemam, si jih tako bi bilo, zato se tako ko si ti rekla, tako je na načetku dones, da pravzaprav je jezik, um, je oblastna. In te nadi kritiki, mislim, da sem imel točno na ta, ta isti problem, ko sem rekli, da bomo jo zelo problem izraziti zdaj, kako to kritiko napisati. Vse imel izmed te kritikovi. Kako zdaj, kaj zdaj ta kritika sploh je, kako zdaj sploh vstopiti v njo. In mislim, da pa moj bo točno ta nek problem, kako se zdaj ti postaviti na neko pozicijo, rasovati v nečem, recimo, ker takoj, ko rasoviš, v nečem si že v... To je že oblastna logika, no? Ni še nevarno, recimo, rečemo, ampak je pa je že tam neka logika. In tukaj lahko se postaviti, se lahko postaviti samo z jezikom in ne. Zvoli, puška. Jaz sem pa vprašanje za varno. Danes smo bili v nevne, Kaj, kaj si čutila? Ali si čutila nekaj podobnega, kot to polovem? smo poslušali podobno zgodbo. Ne? Tam je v bistvu še ena familija, ki živi. V srednjem veku je imela ta vas 14 dobretnikov in familij. Tudi pa ena. Imela so ogromno šolo 1905 prva klasa, kaj bi jih upiliš, um, je to nekaj podobnega, ali čutiš to polovo še malo drugače zaradi te umetniške, mislim, ko vstopiš v to polovo, nekaj drugače? Še drugače. Zdaj, ker je bila železna meja in je bilo gladijo. A, to bi meni, v bistvu ta, sicer kot talna organizacija, ki so imeli prav orožje, dobro vse postele, Skratka, če si govoril slovensko, si bi avtomatično komunist in si bi na na tem, da te lahko tudi. Ne. Zato, recimo, te ljudje niso niti svojim otrokom povedali, da govorili, niso goreli slovensko, ampak svoj italijansko in so se potem, tako, so od in detko slišali, ali pa kakšne družitne so le še govorili slovensko in so potem se naučili slovensko naknadno, že v odraslih letih. Ne ko sem izdi, ne, se prav tako je še dinervo še jezik. Da je še e, še ta bi rekla identiteta oziroma mislim, kako ker je to ja je, identiteta za tega ker je mislam, jezik ni samo moč, tukaj samo mislam, v tem ni samo nasilje, je nasilje, strašno nasilje jezik, kratik pa ni. Je pa tudi v bistvu, v bistvu ja, se kako še reku, ljubim te drugače, mislam, reko, ne? vr. pokažeš, vgožaš, klaksev. Našem sem tudi napit na tako da. Tudi za able, to, ja. Mislim, pa je to, absolutno. Stvari, ki se zdelo, da vsi vemo, kaj je to pisati, kaj je to živeti, kaj je to ljubiti, to vsi vemo, ampak v bistvu, ne, kaj, kaj, res je, ne, tle. Ali je to tradicija. Mislim, mene zbe znova usupne. Korčna, neskorčna modrost je v jeziku, v korenjih kaj razstavljaš besede, kaj primerjaš, to, je, to so cela vesolja, mislim, etimologija, to je tako, ne, in potem, recimo, mesec zdaj je tako neskončno ljubko, da rečeš, da oni reče, da je postrojena hiša, ne, če mislim, tako nekaj, kaj, mi ima, bataljon je postrojen, ne, ampak, tako, pa še cel kup drugih stvari, ki sem zdaj pozabila, jaz se spomnim, da sem tako, uh, bi rekel, pač veliko poslušam, pa malo govorim, Uh, in sem to poslušala, da sem potem začela že kar po njihovo govorti in da me je donatela rekla, da ti si pa koji kameleon, ne? Te dne se tukaj pa že ponaše, nekako tako govoriš, ne? Um, uh, in ta, ta jezik, ne? Tukaj sem se tako nekako naučila, da je povezan s pokrajino in je povezan z načinom življenja in dejansko res ni samo rezultat tega, ki mora tudi ustvarja. To, kar vidimo, mislim, je dejansko zelo povezan s to, s, s, s, s pokrajim, tudi Dobrštejner je govoril, buh, ne, kako recimo, nemči, eh, tisto peč, ali pa peč, nekako, kar kapelca na peč, nekako, recimo, ali pa buh, nekako, preš, skratka, v jeziku je, če ga tako je detsko čutaš, kot ga pesniki, v moje čutimo, ne, vsi, je jezik popolnoma živ. Je, in stvari, ki temi poimenuješ, so žive, ne? Je znotraj goručina, je znotraj pa je znotraj kaplice, To so vse izkušnje, ki so v jeziku. In ko gre en jezik in dremo da tako kot izumirajo živali, živalske vrste izumirajo jeziki strašno, ne? Ne vem, koliko na dan. Da uh, gre to celo mesolje. Misim, dejansko je to taka Tako osiromašanje, zaradi nekega profita, da je te meni čisto mislim. In potem, ko vidiš, da, da je to v bistvu kakr predstavljeno kot edini način, na katerega smo lahko, ne? ne? Se pravi, boljitetne hiše morajo dati pozitivno ceno dogače, bolj grozno in bolj katastrofa in bolj... Pa... Mislim, v resnici pa ni nič. To je vse ni realno. Mislim, realno življenje, živimo ali da lahko živeli, ne? je čist, to je avt, je čist nekaj drugega. Ne? Posebej, če bi imeli to samo skrbo, kar bi absolutno spomenja morala imeti, če bi mislim, razvijali redko, naprej ne bom šla zdaj te detalje, ampak uh, mislim, kako, kako sem nas uspel fopat, s to televizijo ali s tem, to je mislim, neviđeno. Neviđeno misim, se, no, ne, je A, ne, ne, mislim to, kar misim vprašati se, Aha. potem na nek način ha, ja, ja. <laughs> da, da. Da, da. da, da. Ne, se, sem reči, glede tega, ne, paš kako so prav, kako zapravo, eh, recimo to, kar je okrog nas obiva, tudi na naš jezik, ne, in obratno. To mogoče najverjetneje zanimivo, tudi če gledamo razne jezike, ki sploh niso indoevropske, ne, ne vem, jezike nekih ameriških, pač indijanskih in tako naprej plemen, ali pa tudi, recimo, afriški, afriških, pa to, kar so na to kategorije tudi čisto kot slovnične kategorije zakodirane, ki jih, pač prenosno ostavno ni. Ne. Recimo, to imamo, ne vem, en je zato afriškima poznalo 12 sporov, recimo. Mm -hmm. In, in, in nam je to nam je to nepomiljeno ne nam, nam je metodična strožnja ali pa ali pa recimo tudi čisto take stvari, da je lokacija, recimo, da je pač na nek način posebna lokacija, pač poleg nekih glagolov in tako naprej, to so stvari, ki jih mi lahko samo skrajno upisno ali pa, ali pa ali, ja, skrajno opisno, pa še to nepopolno ker recimo to, to mogoče nam, recimo pač govorcem določenih jezikov, enostavno je naprej še nam misl, da bi bilo to pomemben. Uh, po drugi strani pa seveda so s to, da potem, ko pa enkrat ti uh, nek je jezik imaš, ne, uh, potem se pa v bistvu vladno vezem na ga, tako, tako da v resnic, no, tako čez banal, banalen primer, recimo, uh, to je vsako pazo, to, recimo uh, je ustajena stvar, ki je toga kje ne poznaš, in nikoli ne vidiš, da bi se kje o tem govorila ali pa pisala. Ali pa kaj potem pa ti to stvar spoznaš, recimo da grešo in krej. Nenadoma ne, ne so vsi, vsi časopisi, vse revije, radio in tako naprej, je polkam te stvari. Zakaj? Ne zaradi tega, ker, ker jo prej ne bi bilo. Samo tist, kar ti nekako ni bil del tvojega, mislim, da tistega stvar nisi porajtev. In, in to recimo vidimo, potem, ali pa Kaj sem, recimo, če pogledamo te, te klišeje, no, recimo tudi v sermineški vse smorte so te topose, ki se jih preuzima tudi iz antike in, in recimo maseke od tega je tako malo tulje. Ne bi ti lekel, da je recimo tole, zate pa ta, zate, neka idealna pozicija, nek idealni prostor in tako naprej. Ampak oni so pač nekaj svoje občutljenja, čustva eh, pač kanalizirali v, tist, v tisto smer, ki jim je bila ponudena s takrat obstoječem jezikom in s takrat obstoječo eh, pač recimo metafoliko eh, in tako da je to res imel videti pač, kako bo en stran res seveda je odziv mentalitete recimo tistih, tih, ki ga govorijo, po drugi strani, pa kako je pravzaprav izredno upir eh, Ko je druge. No, mislim, jo ja samo veden, ki se ponujem vseh teh obrazce pa jako in tako naprej. Kako upliva to namer dejansko, da začne tako drvet, ne, tako uporabniško? Zdaj mm. je povezija, da je nadal tako uporabniška. No bo, bo je to super. Učeri, kot zelo to, ne, to je v resni tako grozo, da, da večji ni. Učeri so se srečne z eno dekarca, ki dobila to, pa to obnarja za da bo mladi upi, ali kaj so že? da bi bila na poeziji in zdaj jaz na njega mentorca, nekako naprej. Mislim, spravo, to je zdaj že karjera, pa svetovni uspeh, pa mislim, rad in ali tako, je že vse. Se pravi, poezija ni nič drugačna, kot je, ne vem, na sto metrov doteko z ovirami, ali pa, ne vem, kakšen drug doseže. Se mi zdi, da je to tako, eh, tako divje, eh, grefe, kruto od teh ljudi, ki bojo tako mislili. Mislim, kot z koncev se to uničijo, ne, vznoter. No jaz sem pa se pazi na se, mislim, pazi se, da ti naš bila nesilna v sebi, mislim, s tem. To je, je grozljivka, tako, čez jaz mislim, kako si tukaj mladi, ne, recimo vi, da ste, ka zdaj v družbi ni drugega, kot je ta obsesija biti lep in mlad do konca in uspešen. Mislim, izploh nima šans, da si ti drugega silu si luzar, mislim. Ne? Tako, če reče, kdo me zanima. Čau, mislim, že... Ni, ne. Mislim, in tako, tem, v tem smislu, se mi zdi, da jezik tisti, kjer se da. Zdaj, jaz sem tle zlo, mislim, vem, da sem ne juna, tako si zelo super, vem, sem In tako, ta, humanističan in tako, ne, ja, Res, in sem tudi na meji sentimentarnosti. To to, to, to to pomeni, da... Ker ja, jaz nisem rekla, da si nekako no, me to gmene, sem da ker <laughs> Ja, ja, ja, vsem povod, se moč biti, ne, do, do ene, mislim, ker če zgubiš pa čist vso vero, po si lahko posanj cini, bo po se kakšno kupujem. Kako je tako razveze, da živiš, če se bo vsa nekaj zavrečeš, potem malo dihaš. <laughs> <laughs> če še, šalje, še par minut, dam za debato, ker potem, ja, no. Ja, izvoli, izvoli. Ali, ali, Zdaj, nisem bolj, nisem ali pa ilustracije. na kakšen način so To je zeljujemo. Zeljujemo. dela opremla. ona to zmerjne, da je ona ta rekla, ta duša, da si in festivala in nisem imela, da bo se sarafino. Jaz sem bila v, v njegovi hiši, ki je čicca imela hčerka, je tako lepo uh, uh, o, nekak, ohranila, ne. In so natine govorili zven se se čizalubla, ne, so pač to napisala, in ona je pač in je rekla: "Oh, sej mamo še velik, pa gremo zraven", ne? In ja bolj izbrala tiste, ki so bolj erotične, Ker jih imamo, 4500 so zdel odkrili, da jih je narisoval, in teh, na v ljudskem vozičkom sem. Meni se zdi, ali ni tudi taka življenjska energija. Mislim, kako, na pol si, ne, na moršu vozičku si, nimaš nač, ne vem, dve leti šole. Um, sam tam, ko je imel, prav je fotka, ker je da je da ga ni zgrišil, ker je risal, res gledal. Ne. In je pol, pač... In je potem to naredu iz ilustriranih italijanskih ljudi, je to preko prvi sval, mislim, lahko. In tako močno, tak močen pečat, no? meni se zdi, da je to en tak močen poezis. No? V tem sem mislim, ja, delo uspobaja, ampak ne kakšno delo, tisto delo, v katerem, ki je poezis, ne? ki je ustvarjalno. Ne, ne, Ne to, kar danes delamo in kar nasilijo ta, ta, te, ta, ta podjetja, pa, da vidiš potencijalne kupcev, v katerem ne, pa bomo malo na Facebooku, pa se bomo všečkali, pa bomo te mreže socialne, pa bomo potaskali, ne, ampak prav to stvarjamo in on je to imel, mislim, enostavno mesec del, jaz sem da presrečna, Ne, ne bom rekla, da so pesmi sploh vredne, da so zraven ampak je in ostalo mislim, da zelo, zelo vesela, da so, koliko korespondirajo pač. A se pogovarjali o tem, mislim, kako da so tako razdeljeni? Čist ali... nač, jaz nisem velja pojma o tem, ko sem k dobila, sem prvi razvedla in velja, da je pač to to. Mislim, ja, se pravim, jaz pravi sem, da je totalno srečna, mislim, da, res, da sem lahko iz te knjigi kot je ta nebit umetnik Yes. Okay. Um, jaz bi samo eno, uh, pač, eno, eno, eno, s tistem, uh, pač, kar ste rekla, ne, kako se to zapravo uh, tudi pesništvo, pa kultura, pa to, ne, je to de vse pravzaprav kot del enega, ne in enega, enega, enega biznesa, enega post, ne, to. No, industrija se reče, kulturna in. industrija reče. Mm. <laughs> No, Potem si se, se, se moramo spomniti na, na, na, na to davčno aplikacijo, ki jo zdaj izpolnjujemo samo z lojnimi kulturniki, ne, to je ta Subscribe to Finance in to je ena od postavk. Na zelo obratovniški dnevnik. Če ne in, in kaj, kaj, kaj če je to je, tvoj je to zelo zelo To je resno. Yeah. To je zelo zelo zelo zelo ti zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo OBRATUJEŠ. Obrat, ja. OBRATUJEŠ. Nekaj se skajajo. Nekaj se skajajo. se skajajo poniža, mislim, da poniža, ne mislim samo v beznič, vsa, vsa ker vsak človek je ustvarjalec. Vsak človek, ki če piše, če ne piše, če kakakol, to je, to je faktor, tisto moje, očeno je da to v bistvu človeška. No? Tako moj izvisljen. Če te to poniža, Pri, pri slomek nekega tehnološkega aparata, ne, mm -hmm. kar se danes te socialne mreže in obrežja žal, uh, pol si izgubil po mojem, veliko tega, kar se reče, polnost bivanja, mislim, jaz tako, tako, tako, jaz sem pa, res stres, sem pa staromodna, mislim, pač, jaz sem, jaz sem tega, mnoder, ne vem, oče se da to, kako, jaz upam, da se da, sigurnost. Došli nazaj. da smo že dve uri uporabili. Če ne, še ne smo ima? Ja, pa da se da. Če imamo dve uri, čas. Ja, <tis> <tis> na, <delikatni> ja, <tis> na <delikatni> ja, <tis> da se, da je to nekaj, o stvinah ki je diplomiral s na Belohi, da je res nekaj izvisal v Življenje v, uh, v Prehnu Muriu, uh, objavil je 13-tih zbirk, uh, dva romana, piše o igre, nižne ocene in jeseje, Potem <tutim> uh, nagrade tu še uh, za zbirko razkvara, za nagrade olaknosti, nagrada smrtnosti. Večkrat je bil nominiran za Veronikino in njegovo uh, nagrado, vse stranski ustvarjalec. Um, In dar smo govorili o Ljubavu 13. pesniški stilki, ki jo je izmrala Lidija Gavčnik, Lidija Hrosinke. Poezija unida na vince, ki počati nosi ljedični dih in novih, tisto, kar je poeziji etnino nastav. Življanje nam vrača skozi tisto, kar smo pozabili ali izgubili na poti. Ah, krati skozi nevidno, bolj smetano, kot zaznavano. V je telo posoda naših kivanj in sobilj, trenutnih združitev in dnevnih koncev. Z vsemi svojimi nekajenostni, krhkostmi nemočni, ali tudi z možnostjo preseganja. Kjer preskočiš kopno, kaj domovit je zapisano v tesni ljegoveh. Kotno, kot kot niž, v tesni njene. Ko presežamo sami sebe, se zaodjavamo, v razmih in njim ljudi za ciljene. Vistava ljvaja vrst Tomasa Trnstrunarja, ko je žalost, ki se imamo drugače. je tista barva, zradi katere se nam zdijo cikli veseli del, Zatih ljudi, žalski del in častih ljudi, vsi od enega kosa. In od vseh njih sta začetna njegova in zaključna njena. O vel kopnenju, ki je koprnanje V besedah, ki se vračajo na svoje začetke. V besedah, ki so vrnjena te vesa, v braznišče in drgocedih oprav, v tistem, ki v resnici so, v tistem, ki lahko postanejo ko jih iz izvedživnosti, poživljene med mrtvimi stvarmi. A kot je iz enega kosa ta pesniška zbirka, je iz enega kosa vsako oh. vzijanje Vsaka njegava nova pesem obudi prejšnje. Vsaka nova beseda se neseli v mrežo njeno besed, kjer se popiče z pušča gnezdi v nove podobe. Na čisto pomenski ravni se morda data knjiga še najbolj pripravila s pesmi obkolito izdajen, kako da je ključe voda voda, prvotni zvuk, tisto eno, iz katerega raste vse. Pristava napol odročna, je zasukala rokave in otresla jelenu, da so sezuli kopita in vodli do kurta, in žeje koprnina. Naslov pristava se odraža tudi v strukturi pesmi, Osem vrstične se dozvenijo od gostišja. Podobno je v retušah, kjer so deset vrstičnicam dodano od Bostišja, pa tudi v baltih in lakmusu, kjer štivnajs vrstičnicam slezijo Tako se pomeni širijo, rojevajo se pesmi v pesmih, z novimi gledišči in razgledišči, kar še najbolj prihaja do izraza v zgoščeninah ustav. Podobje svetega pisma, mitologije, literature in kulture vstopa v ta samorasli svet posebne naravno, kot da bi se prej odpovedala samo sebi, odvrdila svoje staro telo, Da bi dobila novo čarobni ustaloščini jezika, ki nas popelje daleč stran od sebe, kjer še nismo bili in ni bilo nikogar pred nami. Tako je, kot da te pesmi ne bi bile napisane, ampak bi obstajale od zmire, kot zanje pod nogami in ne bo nad nami, zvezdami, ki gledajo s pregled in davno. To je 13. zbirka. Kaj po tvojo mnenju je novo v tej zbirki, v tej nadjavi? Samo tudi. Na nekaj čin sem govorila o tej mreži besed, ki gnezdijo iz zbirka v zbirka, v mnogo pomeme, se srečujejo s trešnimi pomeni, tudi če ostanemo recimo, v čisto odince, ki besede. Bomo še v nadelevanju. Zdaj, prosim, Tanja. Zdaj bom pa jaz kar a, prebrala ta svoj a, zapis, ker se mi zdi, da bom, a, da bom na ta način lažje, pa vem, da se z Marčelom se punovali ponovljava, zato sem se zdaj izborila drugo mesto. <laughs> a, pa da vidimo. Milan Vincetič v pristavah nadaljuje in preigrava svoj prepoznaben in nezamenljiv Vincetički vers. To sem zelo oblastniško tako, kar samo povenovala, se upravičujem glede da smo nekaj prej edovati jeziku in Se bom pa skrila tukaj za en citat Petra Koška. Namreč uh, sama, uh, sem, mislim, zdelo se mi je uh, vstopanje v vince tiče po etiko ker trd oreh uh, in se mi zdi, da, je, da ne bi mogla boljše povedati, kot je to Košek povedal, pravzaprav za zbirko divan. Ker je pa zapisal, če parafraziram, vincent poezija raste iz elementarnega prepričanja, da je svet razpoložljiva lirska pokrajina, ki ji je mogoče ali celo potrebno z jezikom izsrkati med, hkrati pa gre tudi za opazovanje, digresijo, ironizacijo lirskega postopka in celo za autoironijo. Jaz mislim, da vse te uh, naštete prvine lahko pač sama pri svojem branju uh, najdem tudi v zbirki pristave. Um, v vizualni uh, podobi in ritmu je zbirka blizu uh, retušem, kar je v bistvu že uh, omenila uh, Lidija pričem gre kot je tudi Lidija povedala za osemvrstično kitico s končnim gostihom za katerega se zdi da deluje kot poanta ki sprobrne ali zaokroži podobo osemvrstičnice jo ironizira se od nje jo povzame, hkrati pa deluje kot neka dialoška struktura z odpevom Um, zbirko uokvirljata uh, uh, pesmi njegova, kot nek moški glas in njena končna pesem, kot ženski glas, ki vzpostavljata na nek način že vso vodilno motiviko uh, uh, tako imenovani in tu je spet, uh, sem, kar jaz uh, tako samovoljno poimenovala, erotično, erotične pastorale. Um, namreč... Uh, um, v bistvu pastorala, to ni neka moja izmišljija ali pa ni moj opis Vincetičeve poezije, ampak se vedno znova nekako pojavi to poimenovanje v raznoraznih kritiških zapisih, recimo, ali pa v rednotenju prejšnjih, preteklih Vincetičevih zbirk. V zbirko stopamo s, torej, torej v spesmijo njegova, Uh, ker imamo pastirja, drugnico, špiljo in skalo. Uh, pesnik spravlja začetni moški in končni ženski glas v razmerje um, in povezavo um, s končnim dvostihom. Torej, um, njegova pravi na koncu uh, pred špiljo, ki, ki zasuvajo v pastir, kjer pres, uh, preskočiš, koliko deli. In njena na koncu, spet zadnji, zadnji stiki, zadnji verzi, da spet so kliško voda in pastir ter kopno kot kliš. Že tukaj se mi razpira um, področje eno polarizirane erotike s podobjem, ki v tradicionalni um, staroselski manirja ljudira na falično in uh, vaginalno urejenost sveta uh, in na konkretni spolni akt. Pri tem glavor Koperneti izraža pravzaprav dvoje in dvojnost uh, je sploh značilnost uh, vincetičev kompozicij v zbirki pastorale, pa ne samo v pastoralah, ampak tudi v drugih zbirkah. Uh, in sicer uh, ta dvojnost uh, kopnjeti ni le ne biti pač kopnjeti, kot poznamo uh, pod upisom, biti vedno uh, maj, v manjši količini, ampak tudi uh, lahko to najbrž interpretiramo kot starinski izraz za koprnjeti, torej za neko hrpenenje, za neko koprnenje, uh, kar prav tako uh, vincetičevi poetiki ni tuje uh, košek, um, njegovi poeziji recimo pravi etnološka mapa. To vrstna erotika se v različno visokih in nizkih, veselih in žalostnih legah vleče čez celotno zbirko, podobje poka odfaličnih in vaginalnih simbolov, imamo recimo zvonike, klobasica, špilja, školka in tako naprej, kar je žvičkljivo in sočno, včasih pa deluje samo zadovoljujoče, že sam naslov kaže na vsebinsko in formalno odvojnost, ki jo je prav tako že omenila Lidija, torej na pristavo kot posestvo z nekim gospodarskim poslobjem, ki hkrati odmika to podobo v bistvu tudi od, od sedanjosti, ki jo, daje mogoče celo venu, jo postavlja mogoče v eno arhitepsko, preteklost um, in v ruralno okolje iz nekih drugih časov v jezikovnem smislu pa aludira tudi na pristavek, uh, torej na ta že omenjen dvostih uh, na koncu vsake pesmi. Um, Vincetič je za mene v bistvu jezikovno okreten podobar, ki zajema izvodnjaka že pozabljene zakladnice slovenskega jezika, slovenske etnologije, narečja, zato večkrat deluje tudi arhajično, kar sicer ni vteče in pač ustreza tej folkloristiki podob iz vaškega okolja in s um, katerimi pa um, bi krati tudi zaznamoval neko, uh, kot rečeno, mogoče arfetipsko podobo, uh, neko brezčasno čustvo. Uh, s takšnim podobjem recimo operira, um, kot sem se spomnila, um, tudi uh, Milan Jesih, uh, s tem, da pri Jesihu se mi zdi, da, da gre za uh, ne nekno, uh, Ironizacijo, v bistvu, tega, uh, te, tega odnosa, recimo, moškega žensk, ženskega odnosa, pri vic, tiču, pa se, sicer, kot sem že rekla, uh, tu in tam pronica se odmaknejo ironizacije, ampak v resnici pa dojemam pesmi v bistvu kot, kot uh, na nek način čisto zares kot podobe, ki, ki stojijo, ki so iz enega drugega časa, ki so pač nek album uh, vseh, uh, uh, vsega tega, no, kar sem pravzaprav pomenila, kar pač že, že uh, omenila. Um, ja, um, še... ja, skratka, uh, zaključujem s tem, da, da sem brala pesmi predvsem kot neko bom rekla, razvednico iz preteklosti in prav zato uh, je meni, recimo, povzročala, bom rekla, trd oreh, ker sem, ker sem mogoče nisem, nisem mogla uh, toliko uživeti, ampak sem jo čas pač upazovala z neko, z neko distanco, kot neko pač okrajno, ki je daleč stran od, od mojega časa uh, in pač od, od uh, mojega življenja. No. Da, Ja, se poskušal bi zelo kratek. Nemel um, sem podoben problem kot Tanja, če Če se ti pogosto res dopolnjujela. Um, jaz sem ga resil spravo problem bez zbirka, uh, da se mi je zgodilo nekaj čim, kar imenujem pravzaprav mimohod. Uh, in obih zbirk sta danes tukaj, druga zbirka teh je Kolškova. Um, in pravzaprav po pravici povedan, ne vem, koliko malo v takih mimohodih smisla zelo razglabljati, zakaj so se zgodili. Uh, ne, na nekaj me opozarijo, pač ti sicer na to, da, tukaj temu, da zelo pogosto težim zlasti s svojim študentom s tem obstajajo objektivne silnice pri dojemanju literature, se mi če dalje, pogosteje kaže, da je dojemanje, zelo zelo subjektivno spal, um, in da se na te zelo subjektivni ravni, tako nimo ti ne moreš kaj dosti narediti. Če bi izkušal mogoče vseeno razmišljati, zakaj, bi mogoče poseg malce... No, recimo, prej bi povedal še prv, da, da se medzimo tak, podpunik, nekateri drugi, nekateri drugi, nekateri, ki nimo potprav nekateri drugih, nekateri drugih, ni recimo, rastrov so spomnim, ki so ne... Uh, rastri. Ja. Uh, no, ampak, Poskušal je to, ali zdaj mogoče bolj samo refleksija kot kar koli drugega, <laughs> uh, zakaj pravzaprav za, uh, uh, po mi mi ta mimohod. Mogoče lahko se omejim in po primerjavi, oziroma se mi zdi, da je nek nek nek nek center tega, zakaj se nam včasih uh, gre ta mimohod, pravzaprav pojem igre. Uh, igre, ki se kot poslednja igra pojavlja tudi pri barbari, s tem dobi uh, na nek način uh, zaznala to, o čem smo proti prej govorili, uh, skos nekaj konstrukcije je iz, kot oblastne strukture, to, čem je bilo uh, sama, mogoče govorila. Tukaj pri, uh, pri nekako tega ne zaznavam. Um, lahko razmišljam tudi s to smer, da poleg besedne igre, tukaj zapažam tudi igro s samim referencijalnim svetom, na katerega se nanašajo uh, označevalci v tej zbirki. Um, in tudi sam, tukaj imam svojih I prava je zapisano, da je to primerjava mogoče da schemično pa sem zdaj pri tani vidu da mogoče ni tako občas schemična uh, tudi mene je pravo proprio prav, uh, so postale spomine na jesih, na jesih konkretno prav, na njegovo post senetno obdobje. In najbiši zelo značilno, da mam tudi pri jesih ob njegovem post obdobju težave s tem, da pravzaprav stopem v njegovo poezijo in mislim, da je tudi v tem pravzaprav moj problem z njim ta igra z referencijalnim svetom, ki se mi pač včasih zdi neobvezna, ki mi sicer lahko tudi in ljudi neko godi in zadovoljstvo, kot pravicu, ki jo zvukaj, pa pravzapod tudi doskaj zvuk, ki te podabili. Hvala. davam v pesedo avtorju, daj mi naslednje. In sicer mincatičeva poezija mestoma res deluje kot uganka, ki zahteva za raziskovanje pesednega sota ometega bravca, ampak ta pesem vsaj mene spomni na uganko ki je s njega postavila Ojdipu. V tem smislu, na šele ko je Ojdip rešil uganko, je stopil na pot svoje lastne usode. In a, mislim, da a, s pesmijo Vinzatič raziskuje oz. roman, razrašuje uganko in da je ta podoba ali podobarstvo ali pesem pravzaprav šifra človekove vsode. Tako nisem počne povrtaj. Naj spet v, v zvezi s tem, ni zelo da se strinjala s tem, kar je da zdaj na zadnjo povedano in uh, igre, kot on je in kodori, mrčejo, in skupaj zrasto ne vidim, ampak kot raziskovanje. Um, če lahko razmišljamo samo še malo naprej, uh, argument za to, se mi zdi tudi v tem smislu, se, da Ta poezija ima gibljivo vsebino, da se pojavljajo podobo iz narave in zgodovine in ideologije in ko se vse to precedi ko se vsebina dobro prečisti, dobi svoje mesto v pesmi. In zato so tako izčiščene in zato mogoče funkcionirajo drugače kot Kako? Mislim, ne, ne razumem, Gre za zelo prečiščeno srbino in ostaneja... Tako ni zelo uh -huh. A nato, kar si to, kar se pa ti je omenjena v drugimi besedami, moguče nekaj podoben strategij in minimale srb, jam že na nekaj na uh -huh. uh -huh. Se uh -huh. da je prečiščeno v smislu arhetipskosti? Uh, ne, v ne. smislu odvečnosti, ja, v smislu večnosti, kar mogoče kaže na arhetip. Ker uh, v tem smislu, da... Uh, a se razumemo? Ne, ne, ne znam, kaj, bi ja, um, kaj bi bilo odveč. Ne, da ni odveč. Ja, se pa, kaj bi bilo sicer več. Ne sme biti neč več.. Sej. Tukaj ni neč odveč. več. odvečnost. več. Ja, samo ti so, kar je pomembno, da ostaneš. Če se vemo, imamo da si kar je pomembno. bo kresnik, <laughs> ja. Zabranje jaz, uh, sem, človek, ki dopušča vsake pa pozabili da s te pesmi, vsaki pesmi se skliba zgodba. To so majhne zgodbice aneg, anegdotice. <coughs> Mislim, to um, takole, da je to nekaj uh, podobe. Vse je doživjeto, da tu ima eno pesem uh, v platnici z naslovom o uh, uh, baratonu. Res mi je jedno besedno maček skoče vrna nizo posmesl, jedo poslednji s njemu tudi hrano bolj, tako kako to lepo ne ima. niso umeteljene, niso postavljene v A, Mogoče so iz nekega drugega vzdušja, iz drugega kraja, najboljš imajo res, da manj se prizvoka pri na jesiha, kaj ti poznačajo so midva z jesiha, zelo to Malce sva v hudku domušna, ciljika, zelbalova rada. Rada sva volgarna tudi, to se pravi, uh, ne v svetahu nekaj. Celofan uh, in, in pravzaprav tisto, kar je rekla prej uh, Barbara, ne? Da mora biti vse v in tako dalje. V srči in v srči, pa ne, gledamo. Jaz sem to zbirko, zbir, ko naljubil po konci, po enem drugem, uh, ukradil sem zgradbo prožnega venca. Ker se mi je že preveč ureklo, da se je bilo vse na neki sedem, 7 sedem, pa je vse, vse na živce šlo, da sem se spomnil, na kaj je tenokovič. zame za me je največji pesnik in prijatelj je bil tudi Kaj je Tamkovič, ki mi je rekel, veš, veš kaj je vince. Ko sem napisal Labrador, Labrador, je rekel, meni se zdi, da je rekel, štev 14 let nisem mogel izglediti na banju. In zelo podobno se, se dogaja najboljši tudi Jesihom. Vemo s tej pismi. Zdaj pa, če pač ti nisi pesnik, oziroma ne, pesnik Braleca, ne, ki nimaš pač, uglašeno, uho, senzor je ču, čutila na, na to zvrst pesništva, nič hudega. Nič hudega, krasna. Krasna. In bi bil, in bi bil zelo vesel, ne, jaz vzmeraj pravim, na predstavitvah, ne? da bi bravcu bilo vsaj tako, vsaj malo toliko lepo pri branju, kot je meni bilo pri sami kratci pesmi. To je, seveda, utopija. Zelo podobno se lahko sprašujemo o svetarstvo, glasbi in tako dalje in tako dalje. Pesmi so takšne kot so, res da so, res da so, obično tako rekel, tako kot hiše v pristavu, sedma pristave hiše nekje v neki krajni, ne, ki jih pa veže ta njena in njegova pesem. In tu sem imel v misli pravzaprav parafrazo kiklopa in orifena. To sem imel, tista drobnica pa špil. Zdaj, če res to je falečnih, pa... Ne, erotika, ki živela. Erotika falečnih, nefalečnih, vaginalnih... To, to, to so stari štosi v slikarstvu, da so školko upodabljali kot žensko školko. Ne? Konrad skonca je tudi... Um, prtnica bila brana za simbol ljubezni, ker na, bom rekel tako lepo na ludiko ne? In kaj so tako? Uh, jaz mislim, da v poeziji, v slovenski prezevancije, manjka malo tega, kar mi v zjesih o malo. Eš, nekaj nekaj mance podobušnosti, mance zevancije, ki, ki, ki pa ni všečna, ki je pa tudi grenka. Ne? Mi videla se tudi, v bistvu, norčujeva nor, nor iz sveta. upodabljava stvari. Enkrat sem videl, se, se bo zdaj v sekundi, končak. Enkrat je, sem se pela v službo, pa me je preplanjala, kak je ena nuna kolesarila. Pa to je genialno. Več, volan, spustila, gnala, to je genialno nuna. Jaz ne vem, Vi se smejete, pa ti sem vse eno. To bi bila ena krasna filmska sekvenca. In meni je smešno zveni, ne? Ampak če jaz to dan noter v opisem, ne vem, no, zdaj pa meni se vidi, da sem jo nekje imel. Na noter. Nič. Kudi ga. Jaz skušam pravzaprav vse podobe, vse podobe, ki jih uporabljam, so pravzaprav za likovnega zvidenega sveta, ne za filozofskega, ne za ontološkega, ne, za umnega. To je to je No, no vidim, vsega vlaga vidim. Jaz ko, ko gremsko vidim dobne stvari. Prav to opazim. Zdaj se na primer, smo bili, a, v Celovcu. Genialno. Genialno. Bilo je napisano uh, I like Captain na izložbo, no izložbi pa velikanski, plastični, indijski uh, uh, buda, buda. Zdaj pa ne vem, ali je to provokacija, ali zervacija. Ne, ali pa Buda to Ali pa, <laughs> aj pa to Buda. <laughs> Tak jaz te pesmine. Čutim. Hvala. Našno vprašanje za pesnika, kritika, pomislek, komentar? Je pa res to, ne, da tudi jaz izko zelo podobno kot Marcel, pa ti vsi mi jaz, zame, so, me, zame so tudi ene pesniške skripe, ki vzame V roke mimohodne. S tem ni rečeno, da so sami. Še najmenje. Ni pa nekaj, po bi ne literarno rekli, te, te teoretskih, kritiških kriterijih, ampak pomeni vse to. To ne pomeni nič. Jaz bi pravda, če sem sem zgrešil ta ta struktura rožendarenca. Kako to nisem pa to, to je iz štir delov. Kot kašica, uh, veseli dni najtri to sem jaz potem podvasil u, u na letne čase. Poveseljem delu je pomlad v onem je poletje jesen, zima. Ampak čestitljiv je, kjer je to jaz, Ja ne znam, imamo mož, ne ne znam, jaz so rožnja, ali no, ne, moj šlo je pa prav prišel, da sem jo ukradil zgradbo, Mo, mogoče jo kupiti za so božka škofija, da bo prodajal, na dvomim, da je ne bojo imeli za. Blastemijo. In ne nič. Jaz nikoli ne mislim pisal o Bogu. Ne uporabljam besede Bog, ne uporabljam besede Nič, ki ne vem, kaj to je. Pa napišem kakšno veselo o kakšnem raduživem Kaplanu, ki se je vračal za pogreba, pa je zabil Ušterijo po bon luni ne hrabalovske to to, to hoče menči manjka slovenska manka hrabal boho mil hrabal to mank to en češki čiški genijalci bi kemi hodil po po po, po on nam na je pustil film astroba na na zoro pa še eno par Ni hodil po svetu, še dalgo svoje da ješterijo, ta druga svoje istedivske kamerade so, prihodljali se zvorbe, pa ja. je nje krati. Zvorbe bo nekot zgodno. je so spračali. Pa bil je doktor filozofije, to mnogi ne vejo. Ja. Kar bi težko prišlo, da prav njegove ne Tam je delal, kar v komunizmu, eh? Nismo je delal v eni stiskalnici starih knjig in to je bila to roman Kratične samota. Kak je bil tisti kleti, pa so prišli konkli, in pa tovornjaki, pa so potem tisti stari papir s knjigami vred, so potem sklipali notar in on je potem tiste knjige, ki jih je imel rad pod bilam. Ne, in je imel že doma polno, polno skladišče teh knjig, ki so bile v njemu, na potok, vsem in tako dalje in tako dalje, In na koncu imaš še eno sijajno metaforo, kar je ravno to, kar je, da jih prej uh, Barbara, uh, eno velikansko stiskalnico, ki poživa in preša svet. In to je točno ta. To je točno ta. Dobri hrabal, ki je krmil golobe, zdaj ne vemo, ali je skočil z barkona, ker ne je umrla žena ali pa omah. Tišni čiste, inostavne male, zgodbe je krla. Zelo podobno po Ste vi vrali? Ste vrala hrabala? Ne, ne, ne, nikoli. Nisem Ampak mislim, da so... Prava rege, je genijac. Hmm. Je, prosim, ja. res. No, ker ves je tudi v okoljem slikarstvu, videla, te vaše pesmi so kot, res kot slike, kot podobe. No, jaz, ko sem dobro, na, mislim, jaz mi zela, tako, ker pesniške zbirke so potrebne v našem svetu, ker, ne vem, meni nakazuje na neko tako res optimistično držo, na, na nekaj lepega, no. Ker im to, ko reče, da ne uporabljajo tehnične točke, se, se zdi, ja. da je to nekaj, kar jim kaže. Časih so se tudi drugi podobne. Kratki vizualne podobe so pač res nekaj najbolj pač presenečnega, kar je pač v teh dneh. Imate nekaj, imaš ta aparat, ne pa Al e, ja. Ja, ali pa vi, ali pa vi, pa vi, ali pa vi, pa vi, pa Ne, jaz mislim v sikarski. No, pa, pa isto je to. Ja, ja, ja, ja. Isto je to, klikneš. jaz bi res nekaj še vprašala, ravno o tem, ne vem, strukturi rožnega venca. Zakaj si pravzapravl? Bo si rekel, da pač Boga pravzaprav pa te religije ne uporablja. Zakaj si se pravzaprav za strukturo rožnega venca? Uh... Veš, kot sem hotel, hotel spomenuti iz te prejšnje strukture 7x7 plus 2. Pa samo je pač izmor, nisem ni znam, kaj ja, izmor. Jaz gledam časih, ko mi jo bi na seolo kanal Exodus. Ste je videli to? To je treba gledati. Nisem jaz uverjen. Zaličujem vere. No, se ne za to Boga, bo pa ne, ne vrlo, Kristusa. Kristus se danes meni v tej crkvi, ki imamo na, na, sveti, na svetu Smili. Ker je na skor ta postala. oni vse drugo de de de delal, kar je on. Postav. In si pogledajte tam. tam. Tam sem bil daj enkrat. Moli v tako sem šel mimo one crkve, to je genialno bila. Sem šel mimo crkve, kjer je v Lembergu. Če sem mimo zaprkveni vla, mimo non držinske moli v rožnji, zda v zboru, mm. sem najprej mislil, mislil da imajo hrmofon, pa nimajo, ne? In je pol on, on, on na da se gre za neko za, zahvalo proti Turkom, ne? Genialno. Mogoče mi bo ta impuls dal, kakšne peske. Mogoče, ne vem. Tako še oni, indijski, buda. <laughs> <laughs> se um, lahko samo nekaj nekaj ja, reči? Za nekaj ste govorili, ste opravili besedo genijalno, tako lahko samo definirate, kaj za vas je genijalno? Hravo, boh mi. Kaj ti mu nič bi bilo genijalno? O družini tam piše. Kako kak mu je bilo strašno iti na literarni nastop večer, kak je švical, kak je moral iti nekog vanj, nekog bovanj. Je pa bil tam z onimi tistimi prijatelji tak fajn. Ti so pravšnje krasne zgodbe, neobremenjene, kljub temu, da se tam en popes in drugi, ne vem, skoči čez, čez prot, pa to. so čisto navadne življenjske zgodbe, brez uh, patetike, kakor jo no, vidimo danes v medijih. Ne? Če gledaš da no, novice dnevnih opt-in, tako da jih lahko dramatizirajo. Ne? Zelo dobro. Zlo? A, pa celov sklik. Ja, znajo, znajo. Jaz pačko živim. Zdaj, Zdaj, Zdaj, Zdaj slišali smo, kakšna percepcija tvoje provzije strni kritikov, kaj pa lokalnega okolja, kjer živiš in usparjaš in se tudi opazno uh, pisuje v tvojo uh, Kraj Kraj ta uh, lokacija se pojavlja v di dialektizmi dialektizmih, zelo malo, zelo malo, to sem porabil en izraz, gospod je. to pomeni gospoda dan me, pa jim Potem sem na nedelsko je, pa nedelje, to sem pa zdelo Zdaj, koliko li bere moje knjige preko morajo, jaz mislim, da majko, tukaj, ampak jaz se za to načem okolje je okolje tam tudi ponovno opozujem je male zgodbe hudomušne šegave zadeva bom povedal eno za desped res v konec prijem v gostilno ne ker to je zame voda da kot pravili si tam vidim vse ki prihajajo pod, odhajajo pa mama bila v bolnici se reko ponovno vrača kako je tvoje mama se reko viškej je na smrtni post rekod to ne Tam je en je je živel, poslušaj, en uh, fant, sin z mamo eh? Facebook.? Eh? Oh, je spil. Pa rekla res si, pa ne pij doliko, pa ne se na smrtni postari. Pa rekel, ja mama, vležte si na, to, na drugo postel <laughs> To se zgodbe. So genialna zgodbe, klaba <laughs> Zaradi tega, da imaš se zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo Vege zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo za, za vse? Ne. Ne? In imamo Omega. Ne, Omega. Omega ne. A kar brez Ne, te pauza. Pauza? Eš bi sam še vprašal nekaj, Kaj si s tem mimo mislim ne? to kako lepo reče, pa zhodu kaj... Da je, da ga povejati ali kdo za šel mimo koga? Ti mimo Kaj se hoteš s tem povedati dejansko? Zelo poprosno, pa mi pač v to kjer ko nisem mogli stopiti, da mi je pač ta cala vraturje. Normalno. Ne, ker mi da niti ne, neko stopiti. Sem si povedal čisto vzaposljena. Niti bila blizu. Konec. Tako ti ste vedno rekli, da je to zdaj Ne, Samo vprašal sem, o, sem osim, ker je mimohodje Environmental... nekaj, ne? Ne? Nega, ne, ne. Nega, ne ne, ne bom rekel, da je bilo nekaj. ti to vavari to te nisem že Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, jaz razumem, neka nekaj, gre, ne, gor, ne, to mimo 홍over, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Je bil pri neki drugi, poskusiti, to pomeni, da je sem poskusil. Zato sem pa vprašal, kaj je tam lahko. Ste na zadnji dan, Počuval uh, samenšnjo na biljnaci, in od leta 87 pa do letošnjega leta bil se posleno časopisnih knjišnih delov, bil o literaturi, filmu, televiziji, kulturni politiki, objavil je sedem pesniških zbirk, roman, navadna, razmerja in še menegov izbor pesniških kritik, izbor časopisnih komentarjev in kolumenj, Uh, sam je pripravil antologijo uh, Smejska kolesija 20. stoletja uh, Nevihta sladkih hrož. Njegovo zbirko teh leta je izbrala Anja Petrič. danja izvolite. Hvala. sem uh, uh, jaz sem poskušala že lani nekako, uh, ker imamo namreč uh, pri izbiri uh, pesniških zbirk uh, kritiških selektorji tukaj zelo proste roke. Torej, več sem da uh, in, po navadi ne izbiramo uh, na, zbirke, ki bi jim podelili nagrade, ampak mogoče zbirke, uh, ki prinašajo pojetike, ki niso to tematizirane uh, ali pa pač uh, imamo neke pač zelo osebne kriterije za to, da te uh, uh, zbirke uh, izberemo. Jaz sem pač ravnala po tem, kar sem rekla, Uh, in sem nekako uh, pri koškovih dekletih pojejo, ko sem zbirko brala in jo zaprla, so se mi nekateri verzi tako ponavljali kot mantra v glavi. In se mi zdi, da če te v bistvu neka zbirka potegne tok, da si ti zapomniš neke določene verze ali pa da si zelo uh, vizualno zapomniš neke uh, pesmi v, v, v zbirki, ki se ti zdijo preprosto lepe, kar, vaš, kar, verjetno ni, kar verjetno ni najbolj literarno-teoretski pojem, se mi zdi, da pa če moraš to zbirko nekako izbrati in jo ponuditi v pretres in tukaj gre res za neko emocionalno, bom rekla, navezanost, ki sem jo čutila do te zbirke in sem jo pravzaprav zato zbrala, ker namrečko sem pa hotela o njej pač napisati nekaj daljšega, nekaj literarno-tevoretskega, bom rekla, um, pa sem imela kar velike težave. Um, skratka, na, na koncu je nastala ena taka um, en skoščen zapis, ki se mi zdi, da pravzaprav skolej ne, ne bi mogel biti daljši, zato verjetno bom tudi krajša, kot je ta predvidena minutaža za, za te eksplikacije, ne? Skratka, nova sedma pesniška zbirka Petra Koška, deketa Poejo, nadaljuje in nadgrajuje nek pesnikov in ki ga je strnjeno povzel že v ciklu z biblično-programskim naslovom malo Petro knižje v zbirki Nikoli več, ker se je izrekel o naravi, Bogu, ljubezni, smrti in umetnosti. Zdi se, da se teh pet maksim ne prepleta skozi celotnih koškov pesniški opus, torej gre najprej za naravo, za katero pač nič ne moremo, Boga, ki je skladen z neba, tukaj citiram pravzaprav okruške verzov koškovih, ljubezen, o kateri najmanj vemo in edina prižiga gorečnost ali gusti bolečino, smrt, ki se bo pripeljala s tramvajem, minljivost in večnost sta edini obstojni par, zapiše okoljšek uh, v zbirki Nikoli več. In še peta Maksima, ki je zan umetnost, uh, umetnost kot krik, ki se je izgubil v prepevanju, o kateri pa je najbolje močati. In že to prepevanje najdemo recimo v, v, v zbirki Nikoli več. Um, Svet, ki je vse na razpolagu puščanju, kot uh, beremo v eni izmed pesmi, se razkriva in mineva skozi slug, von in vid. Pesnikovo oko je oko Boga, a ne tistega, ki nas bo na veliki petek odrešil smrtjo in nam podaril večno življenje, temveč tistega, ki bo umrl dokončno in na svojo smrtjo ohranjal pri življenju en svoj vrsten paradoks. Paradoks na ravni uh, zbirke in na nek način tudi celotnega koškovega opusa usmišlja, uh, se usmišlja v soočanju krščanskega boga s tradicijo mitov in poganskih mnogoštev, s čimer pesnik osredno preigrava tudi pojmovanje cikličnega in linearnega izhvatološkega časa, katerih presek predstavlja ta krogotok življenja smrti in razkriva na nek način nepopolnost bogov. Nedovršenost bogov pa najnazajne dopušča tudi brez večje tragike, brez nekih večjih traum, tudi nepopolnost človeka in pomankljivost sveta. Zato se nostalgično, melanholičnemu glasu, kot ga poznamo iz koškovih preteklih zbirk, pridružijo frivolni pitniški toni Božje veselice, ki bi odpadla, če ljudje ne bi bili obdarjeni smrtjo, torej ne bi bili obdarjeni prav s tem, kar jih razlikuje prav od, od Bogov, torej svojo končnostjo. Kaj ti še levi smrtniki prav spostavljajo ta uh, nesmrtni svet, torej spostavljajo nesmrtnike, spostavljajo bogove, kakršne koli že so. Um, Tudi vrljiva uh, trajnost narave v romantični maniri in mestoma vlagi in uniji zarisuje človekovo končnost, s z katero pa se je sam že zdavno izprijazni. Um, če citiram, drevesa in trave, skale in pesek, molk planin in visoki glasovi in davnini, vse traja, čeprav ni rešitve. Če ravno je čas uh, Na nek način, en iz protagonistov zbirke dekleta Poejo, nagmenjujivost, pa se vrdle večnost pogreša na sestra tu in tam za sveti kot novčič, predvsem v ljubezni in umetnosti. Naslovni pesmi dekleta pojejo: se zdi, da opazujemo raje bil na jasi ali mladenke, ki plešajo okolo. Spet se srečujemo z ikonografijo krožnosti, cikličnosti, ki jo rekonstruirajo pojoča dekleta ki bo doslej kot prej nehala peti, in spet druga, na drugo naletita ta večnost in končnost, uh, ko pojočim dekletom v ustih zasiljo zvezdanje. Uh, po drugi strani pa, recimo, uh, sem uh, bila navdušena nad eno pesmo, ki bom najprej opisala, pa potem mogoče celoti prebrala. Na reč, uh, To na kakvi očin Koši upesnjuje ljubezen in umetnost. Pravim, bom kar prebrala. Arheolog, ki pravčuje stare kovance ali okostja, sicer v jame čas ga spravi v parametre in tačno opiše okoliščine. Toda, kaj pravzaprav to, to statistično ujetje, bom rekla, to neko podatkovno ujetje pove o človeku in o tem, kako je ljubil. In če tega ne zna, ali je sploh povedal, kaj bistvenega, kako se se vaščas sprašuje, kaj pravzaprav tisto bistveno toveškega. Ali to um, nekaj, kar, kar se da upisati, nekaj, kar je ujeto pa v knjige, ali je to ravno... Uh, čustvo, nekaj, kar je kar je uh, minljivo s človekom samim, kar dejansko nihče drug ne more na identičen način rekonstruirati. Ne vem, če sem zdaj to uh, dovolj jasno povedala, lahko še pač potem kar razložim. Uh, mislim, moje... Če, mislim, če, če karkoli uh, dovolj, mislim, če, če sem preveč uh, zagluzla, no? <laughs> Um, Kajdar pesnik spregovoril o večnosti, se uh, njena optika izkrivi, podoba nedojmljive presežnosti se skrči v neunavljivo drobnost. Tako majhna je bila ljubezen in vendar čisto malo tudi večna. Um, Košek v pesmih prepleta preteklo spominsko tudi zgodovinsko dimenzijo s trenutkom izrekanja, do katerega je popustljiv in prihodnostjo, ki se manifestira v hripe, pričakovanju. V to sliko pa se kot ničkoliko kotrkrat upleta ta pesmi, ko bistani podobi brisa, in veter, ki v svoji ponavljajoči se ambivalentnosti, odnašanja, zasneževanja po eni strani in nanašanja spet koprnenja, kopnenja, kopnenja um, delujeta kot uh, stalnosti, znamenje stalnosti bolj večno od večnosti, kot beremo v realizmat pesmi. Za zbirko so srednjega pomena metafore prehajanja kot je recimo potovanje, ki ponazarjajo premene v časov, ozemljenim premike na osi preteklost, sedajnost in prihodnost. Poezija formalno v pravilnem ritmu pravzaprav kaže na neko harmonijo, celovitost, čeprav je ta svet Bog zapustil ali ga poseljujejo nezanesljiva, nepopolna, veseljaška božanstva in čeprav je človekova minljivost neizbežna, ne pomeni zloma, prekinitve, pomeni bolj odhajanje nazaj, morda celo domov in tukaj se mi zdi, da se mogoče malo zasveti tudi pač meni podobnost za zbirko Cirila Bergesa. Um, in skratka gre za neko odhajanje v neizmerno in brezdanje v neko združitev z vesoljem, ki kot rečeno ni, ni uh, tragična, ampak uh, je prav zaprav um, je samo uh, opiš, v bistvu Pomembno je to, da je. Prestale, tale, tale um, ontološka komponenta, v bistvu tega, da. Uh, uh, ne vem, če lahko tako rečem, ampak to je spet upis, ne? uh, uh, nevanja ki tukaj in v z s je tukaj, uh, kar uh, se mi ključnega pomena. Ob branju, da glasnem branju, pa se mi je utrnila v bistvu še, še ena misel, namreč. Uh, Ja, ki so prebrali tole prvo uvodno pesem, enako nočje. In ko sem, jaz sem to, seveda pač doma nisem brala zbirke na glas, ampak ko sem pa zdaj slišala te besede, me je pa Košek eh, res zelo nezamenljivo spominja na Rilkeja. Tudi ne, seveda Rilkeja, ki ga mi poznamo v Vakovičevem prevodu. Ampak eh, prav po... Eh, Prav na, na, na, namreč na, na prvo devinsko legijo zdaj a, mislim, ne, in prav po tej strukturi, a, te poezije se mi zdi pač zelo podobne rirkejo in vidim pač opazim nekaj, nekaj rirkejovskega v teh pesmih, kar, na kar nisem bila, moram reči najprej tako zelo pozorna, je pa res, da uh, je to poezija, ki se pravim je najprej zagrablja emocionalno, prav z nekaterinjo od teh verzov, ki sem jih uh, citirala. Um, lahko pa deluje na nek način, bom rekla, odmaknjeno, vzvišeno mogoče. Uh, Mačelo jo je že, pa verjetno boš to itak omeno, pa ne veti rada, Vziroma, kaj ga nastopimo, ampak pač kot, nekaj, kot nekaj, kar je umepo, ampak nima pa povezave z današnjim svetom, z neko človeško, konkretno človeško izkušnjo. Evo, to je mogoče to. Bovoriš? Hristo, ki se zdi za mne? Po mojo. Ne še, ne še. Na, na, na vprašanje, zakaj, uh, Takvi spor si odgovorila že na začetku, mm. ampak v zvezi z izborom, sem še ena podprašanje vprašanje, da malo obrnem. Če bi za festival morala izbrati štiri ali pet zbirk, mm. katero oziroma kateri dve bi še dodala? In mi dva s se kretali za javno puterle. Pol <güljaj> zada četrta, a, drugače pa ne vem, jaz sem imela kar tam, si, mislim, že lani sem si recimo naredila izbor recimo desetih, ne. Zdaj, mislim, jaz pač vem, da vi merite, ne, zdaj na Borisa Arnovaka in Katjo Pelaš, ne. <güljaj> Sada bila tudi med desetimi, ne, samo a, pač odločila sem se tako, kot sem že pravzaprav po, ko je snevala na tiskovni konferenci, Um, prvič, če se res ne moremo temu novako izogniti, ne se lahko povedne, zdi, um, zdi se mi pač preprosto, da gre uh, uh, uh, za poetiko, o kateri se je prvič na Prangerju veliko govorilo, uh, drugič uh, ne gre za nobeno vrednostno sodbo, uh, uh, pač mm. moj zbor ni, ni v tem smislu vrednost, da se pravim, ni se mm. podelevala z njim nagrad. Uh, poleg tega pa uh, gre za prvi del trilogije. Mm. In jaz mislim, da pač je treba počakati na drugi in tretji del, ne? Mislim, to ni to je, Ne, ampak pač razmi, jaz sem recimo razmišljala v tej smeri, ne? Okay. hvala. Nečina. Ja, gledam to, da se za to name. Ah, giba moram se popraviti iz našega zasebnega pogovora o okay, tem, pa se vsi pre pogovarjajo že prej. imamo nekaj nemirov. ne problem, če novem ob sistemu Pač uh, Tanja, ne, ne, ja ne. <laughs> uh, Tanja... Je da to najbolj še širše, kako podrobno povedati pa govorila, ampak da se je nekako prožilo. Ja, da sam izbral, ni tako takno. dotaknuto, ja. mineste pač boljše ja. knjige, ki je omejene. <laughs> Čeprav imate nekaj zelo skupnega, ki in to je omejeno. In mislim, da je zelo dialog da tudi glede tega, ki bolj direktno govorijo. <laughs> Meni se zgodi, da zgodi, da je to berlesne. <laughs> uh, pri količku pač uh, bolj vidim, uh, boče ne bi primil niko distancirano, čeprav je Tanja to preomenla, ali mi pomenla je že, da sem nekako mečaporično uh, primerjal svoje svoje občutke v je količkog jazbirke in obrnjanju fotografskih alguma. Zelo skrbim z domnišnjem in uh, Nekako se mi te pesmi zdijo kot neke fotografije, ki živijo ovekovečit uh, svet, ki mi njena oziroma, pravzaprav konkretno menil. Um, popisovalco pa zavalec, kot se mi je zdi to zelo distancirano, tudi mogoče ne, ne prezvedeti, ampak nekako sprijazen s svojo vlogo popisovalca, uh, ki lahko upeč samo to, da se da popiše, ne? Um, Vidim tudi zveda neko patino arhajičnost in to pogranjsko izvedenost, mogoče to tisto, kar me, mene osebno nekoliko na distanciji držalo, Uh, in zaradi prav pravzaprav prav jaz dejansko pa prekoško ne, vsaj po izbredke, no? ne, ne vidim nekaj iste primarne človeške bolečine, kot jo vidim, recimo pri Berkosu. Ne. Uh, ne velja to za čisto celo zbirko. Um, najbolj sem, recimo, lahko s to imena, ker sem začutil to neko primarna bolečina. Ne? Uh, še prav posebej bo to prvo pesem Anton, ki jo vaja, uh, ta cikl, tamo ta je prav zadelem, moč še rečem, uh, ampak, kot rečeno predtem, ba so bile morali precej predvsej bolje. Am jih je, mislim, da je ta zberk, da se ima To tako. In druge vrste ima. Lahko, pregledate, da še po jasnem tomu da ima hodih, ne? Kako <laughs> <laughs> bo... Ljud bo vsem znamen do petka. Bo videl, kaj ima ima hod in kaj pri meni pomeni, da zbirte. Ni. <laughs> do petka ali do sbota? Do sbota, Hvala. Hvala. Ja potovanje je zapisano. Ne vem, kaj je tam, a vem, da je tukajšnje ponankljivo. Potovanje je šivanje rame. Literarni subjekt obeseduje sva izdejšnost, ne da bi se dovali v pozabiti podobje tradicije, kulture, politije in literature. Tako je zasebnik in sleharnik. Kot in je bo, bog in smrtnik, arheolog in kost. Besede so most med svedovi, metode srečavanja s tistimi, ki so pismeni in Konkretna Konkretne pokrajine prehajajo simbolne. tam se tebijo ran, tam se doma ptiči in veter. Ni lahko zdržati tega sveta. Kaj ti citiram? Prevelika je gotovost na gotovosti, ki bolj kot ljubezen in lepota izpolnuje naše življenje. Verzi so iz pesmi enako enako z dneva in nočitva se v pesmiški zbirki pojavlja v likah iz ravnav uvitev nedudesnih Druga beseda za večnost je trajanje v njem pa prostor za veselje, ki je dano vesmrtnikom. Tudi zaradi tega si bogovi radi izberajo na polnost. A to je že postavljanje trditev, ki jih v tej poeziji ni. Pesnik rad zaključi v pesmi sprešanji in jih tako razkrene A kot se v pesmih dogajajo razdenlitve, je v njih trdno sitreno telo, z vsemi svojimi obajenostmi, pomankljivostmi, izpostavljenostmi, brezgotinami, pešanja A če težko stojimo na eni nogi, znamo ceniti, da še lahko stojimo na dveh. Hvala. Um, ena, kaj sem doma, Um, in gotovo ne moremo mimo Župančiča in Šalmona. Um, in če Župančič opeva vaško um, ali pa idilično strah na eni in na drugi um, velemestno velemesto, oziroma nekoturje identiteto. In če um, Šalmon pravzaprav ne govori več o svetu, ampak z jezikom ustvarja svet, um, potem se mi zdi, da koliko še se pravzaprav na nek način vrača uh, k razmisliku uh, razmislik o, o rastničnosti. Uh, rastničnosti da je tudi vse vdajnega življenja. ne. ne vem. A mislila, da je Da, da, da, da, da, ja. jaz ja smo malo težave z očmi, ali mogoče lahko ti preberiš, ampak res, jaz imam, kar prideš in si, to so, Pardon, meni je premalo pistava, jaz se mora lahko, lahko prebiči. Lahko? Jaz ma meno očesno, bolezano in, in imam zelo veliko pistavo tukaj in ne morem brati v bistvu teh malih črk, no, tako da se jaz... Mi se sej večina je ve, no, ampak ja. <laughs> Kar prideš in si? Tu so za bremce ni slemena, hišice in lože, gorati grafični epos, ki ga v veliki mapi nosi pod pazduho poznačeni rektor, pošvedran do kolina. Popite pite obračajo želodec, ohlajeno so naročila gorkega srca. V še šezmire je zatakneni rdeči zastave. Plava in bela barva pa na razletrivno v toplicah. Burja, gospodarica, prepiha, – prepihaj nas, je ženski glas, a moški mu govarja. ki je tot paslo črede in se navijalo na vratena, ki se je ljubila na vdoru in se pokrivalo z Maurico, ima v očbeniku majhno ogrado, v njej in besklišno razgetaj in večerja planine. Meli smo nič, vodimo vse. Izvesek, ki ga je hlapac pospravil, a ga je gospodar znova pribil na gostišče. In res je narasel transport pražnih oblek. Mravlje vzdihujejo po opravih hroščov in os. Na tleh pa neposlane kosti in na nebo kositerne kocke. Zmeraj znova pripravljene nadrževanje v najvišji sezoni praznikov. Blagornu, ki se odpravlja na pot in potem tudi gre. A zahoda in severa dobre novice, darovi prihajajo, veter jih prinaša skozi portale crkva in strežnikov. Umirila se bodo razdražena mesta, nareščanje pesnikov bo potihnilo. Školke brez biserov hrepenijo po bolečini in vse, kar se imel, ni več tvoje. Hvala, hvala. No, mislim, ne sem se si jaz sicer to sem označila, ker sem a, hotela narediti, mogoče res eno tako, kot si umjena, ne to a, neposredno a, analizo, ampak breznici. A, pač, mislim, mogoče bi bilo fajn sopostaviti vse tri, ampak jaz nimam zdaj na pamet Župančičeve in Šalmunove v mislih. Um, in se uh, mi pa, kljub temu ne zdi, v bistvu nosil na pesemo, te zbirke. Zato sem se potem raje nekako osredotočila na to rdečo nit uh, in pustila mogoče to je ta interpretativni pristop vseh treh uh, za, za, uh, za dru, drugo priložnost, kako najrečem. Ja. Tisto, ki sem nekje oddaljen, pomeni, se da se tudi meni, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, tih zadeva plenik, ki smo da pa vidim med, da se vidimo, na ravni samo podne, je dobro nadvali iznišnji asociativ, Na tej ravni ne, ne. To zato spomeno. Priližnih prežih je tudi, ne. Priližih je tudi, drugim, pač. Tako da, bolj, bolj, bolj, bolj tudi mogoče zato, ker bolj pol šala, kot že pojem, Se pa sklinim, da se pravim, da za zato sem se počkotil zavljen, če Ja se, jaz sem si tudi, ja ja sem si označila in sem tudi razmišljala, da bi... Ampak to, to bi res bilo tako interpretativnija, sej mogoče spore, spore, spore jedno obravnavala, ki se je dvr, ja. Čeprav se pravimo, ne, ni, ni, ni vseeno ni, ni vsi Hvalačno vprašanje, Danes večer govorimo o pisniku. Če bom prav recitiril, Kolšek ima idealni imen, imen, imen, imen, to se zršil, zapomnim, kateri zbirki je, kaj je pesnik. Pesnik je, je tako kot svat na pogrebu. Tako svat na pogrebo. To se mi je zdelo. Ilian. Zdaj ne vem, kdaj sem to slišil. <gụng> <guk> to je v eni samo zdaj pa pijena... ne vima. Zdaj, zdaj pa ne vima. To je res. Um, ja. Je naroden nekako takole, kot v svat n, na pogrebo, nekako tako. Mm, ja, ja, ne, ne, prav kot v svat na pogrebo, to je verjate, Z -z, to. Zelo, ja. <guk> v eni zbirki. Samo to. Ker govorimo o pesniku. Jaz pomam tako eno vprašanje. To vrščanje pesnikov je potihnilo. Ne? Zdaj, ko sem prebrala, se mi zdi tako zanimiv odnos do vlastnikov. Ja. Do vr vrščečih pesnikov. Ja, ampak se mi zdi, da on vrščest tudi, recimo Dekleta Pojeva, to Petje, ne? ima uh, počuvaš čas uh, v tudi v preteklih pesniških delihah in to to petje ves čas kontrastira pač z z tišino, ne? Pač nekaj kar se misim nekdo ki začne peti neha pet, in neka, pet in neka kar kriči in kako je že sem se se zavezali. Ja, uh, ja. Kaj bi to pomenilo, uh -huh. zdiš? Vse, ki ste še ne znali, je vsak dan. Ne, vse, ki ste še je Ne, ne, je nesločno, ne. Samo en, no ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Meni se ti to Sprela zanimel, v recimo, pozicija, recimo, za ja, vstopo, recimo, mi je govor poezijo. Jaz sem izdelal to, recimo, en tak zanimel fokus, kako iz tega ven, ne, se pravi, da je poezijo kot vreščanje. Da, da je to, pa isto kot vložni govor, nekoga, ja. ki ni za ta pesnički subetel, ampak mi ki mu je vse pre, pretiralo, kak resniki delajo. Mhm. Ja, samo... do raj, a veš, daj raj, poglej film, pak mentno V resnici ne vem, če je to to, zato, ker hočem imati kakšen vers tem petjem, no? Um, samo v ne petje, ne? Ne, ampak hočem pač s temi glasovi, da, mislim, a kakšne rečeno, no? Ja, se pa ja. niste še povukaj. Ali pa mislim, da so to pesniki, ki so revortirani in mislijo, da bodo z završčeči mrzih zrušili svet. Mislim, da je konec tega, da bi pesniki danes zrušili svet. Jaz mislim, nekaj je ja, jesam Zruci, se, da nekaj druge možnosti. Jaz sem tako smutno. Jaz sem sam prebrala. Jeronično. Kaj ve, učenik kaj? Kaj pač, da je pač sabonjiv tisto silo nuje izrekanja? Da pač pa pa je pač zreščanje... Ja, te noveme poslušal, pa zavreščeš. Zavreščanje nekaj kar ne razumeš najboljše. Po mojne. Zreščine tako bomala Nekaj nevaliče. Mislim, kaj, što je v bistvu? Je, treba po mojem, pač... A, Vers, ne, začetek verze je umirilo, umirila se bo do razdražena mesta, vreščanje pesnikov bo potihnilo. To je pač dvostih stih z pikoloče, ne, pač kot Potem tema naprej. Potem pa zadnja verza pa, Školk. školke brez bisero, po poboleči in vse, kar si imel, ni več tvoje. To je v den smislu, ne, ne, anžiško, je takja. A vak je, je. je v smislu bo, ne? Sprav, da so pesniki nekaj, kar ja, Da? da da so tukaj, uh, ampak se pravimo, Ni neka metafora, ki bi se pojavljala skozi celotno zbirko. Ne? Mislim, da ni tu pač konkretno v tej pesmi je, ne? drugače pa nisem bila, mislim, mi ni, ni, ni, ni padlo v očino, da, da bi govoril o vraščanju pesnikov, pesnik, o recimo poziciji pesnikov, ki so moteči, ki z, ne vem, ki jih... Ja, Samo vraščan je nekaj, kar je noteče. Ja ampak to je to pesmi, ja, če se pogovarjamo o interpretaciji te pesmi, Sam pač ja, ampak ne, ne v celotni zbirki pa se mi, no to hoča povedati, da v celotni zbirki pa se to vreščanje pesniko ne pojavi več, enostavno pač ni, ni to nek vodilni motiv, no to. mene pa to asociira z ustvaranjem nevangelnega in deljanskega pesnika Dan Puncia. Da, da, da, da, da, Meni je to, on vrščeči pesnik, ali pa tudi, jaz mislim, sodeloval v teh staniških ustaja, ne vem, ki je Grežgor, skrikal z pesničke, parole, je mogoče to, ko so bili in partizanski in bolševiški in beli pesniki, katoliški pa vokalanski pa vsi. če je mogoče to mislena, Al grešira nas. Če greščijo. si je rečela, da je obnevo spredljiv, pravzaprav čas. Ja. Je najboljšo v tem smislu, bi lahko izpostavljili vers, pro, prožesto, lepota, s katero je očega ljudost. Uh -huh. A, ženske. Ja. <laughs> <laughs> Čas za ostavljeno Boga. Zeložitev je, je prideš in si. In vse, ker si imel, ni več ja. Ena harmonija, in ko si živ, in potem in v bistvu ga nimaš nikoli v resnici, zato, kad... Aj, da. Paš na mnenje? Zdravljena. Um, ja, jaz bi muče, se za eno drugo spolejo predstavljena, in sicer je tam istega pritiška zasedba, kot lansko leto, ko je bila ena iz mezi zbranih uh, zbir sprehajalec ptic, temi za škofiča, in tam se tudi zelo... Uh, močno, podobno kar o te izbe, ki pojavljam motiv vode in mogoče imeli vprašanje tudi za me je to sem, da je pa zanimajo, kako si ti brala ta motiv. Hmm. Uh, uh, je, tam ti škopičo, koliko se nazaj, je, je, uh, tam smo govorili o Nuri in Nura je takrat dobila to, uh, dvojno konotacijo tovarne mura in mure kot pač neke počasne, široke reke. Jaz mislim, da ne, ne, vem, ne vidim neke povezave, no. Ne, ne, to sem samo Aha. tako podoben pač, pa motivira, ne. Vse prkoško ne gre za neko direktno reko ali pa pač točno odločeno. Samo zelo velikrat se pojavila voda v različnih oblikah. tudi drž, pa sneg, In, pač ja, no, in veter, ne, sem že itak da gre pač za ene takie metafore, ki se v bistvu pojavljate skozi uh, celoten poljsko opus in pač uh, pomenita oziroma pač vse, jaz jih interpretiram recimo kot izbris, ne, kot nekaj, kar, kar izbrisuje, ne, in kar pada in izbriša pa odnese, ne, kot veter. Uh, zdaj, voda, uh, jaz po pravici povedano vidim, da ima pač naslov ene pesmi voda, ampak nisem, nisem bila pozorna na, na tamo div tolj. Če bi samo na to, da uh, je ta izbris, uh -huh. to svetoče, a to bolj, kakor izbliz, ko uh, smo prej omenjali čas? adura kubrtanika simbolična lastnost vode kopeli očiščevanja prebojenjem smo preminali do podobno skulšno pač nekega vračanja nazaj k izvoru to, to z... v domu bistvo boje, ravno to, ne, to sklapanje, bom rekla, telinearnosti, ne, človeškega življenja in potem neke cikličnosti, ne. in v teh trenutkih, ne, se pač poj pojavi, do ja mogoče voda tudi deluje kot ta element, ne pa nisem bila tok pozorna, ker se mi je zdelo, da je mogoče v spodnjem sneg, ki pa sej naj poč이니 voda, ne. Ehm um, ja, izberem takor boje ga, no. Ja. Sejo. Pametilah kako ehm um, mislim da bi gospa Lidija viste rekla, da ehm um, ali si počila ste s tem? Na eni nogi znamo ceniti to, da lahko stojimo tudi na dveh ali nekaj podobnega um, Kako zaznavate to, da v bistvu, ko nam je oduzeto, ali pa si sami odozajmo neko oprijemljivost, um, da znamo potem ceniti to, da imamo neko trdno podlago? Kako to zaznavate v celi izberki? No. Predvsem zaz, v zvesi z zaznavanjem lastnega telesa in njegavi, njegovih vse večjih omenitev na ta način. Sprav upaste to, da v bistvu je gospod Kolšek že starejši gospod. Težko vodje, vremeni. V obodje, vrem. <laughs> ta celih ljudkih, pravda je on nič. V literarcih zaznavanja samega Stanja, teresno stanje, ne mislim na osebno, ampak to je veliko veliko takih delov, ki govorijo o sprejemanju lastnega telesa Vse je sprejema kot eno brlečo lučko ne? Oko me še brli. Kak, to veš, kako tiši, reč kot voda, v to Ampak ta mu je zelo pomenil. Svetlava mu je, pa tam je najnočnejši, tam je da ne bo, To je vrlo, pravno, pravno, pravno, Bo, daj mi jo Je. Ja. vodo, vbenzo, še tako. Se je druga. Voda, ne? Mi je ja, naravno to, da bi mi še nekakšen teženje. Ja, samo še nekaj um, ja, mogoče čez, kaj se tiče osebnega vkusa poezije. Danes prvi te izbirki predvsem sta temeljimi na nekem pogledu v okolje in črpanju te iz snovi za pesem iz okolja ne najtolkih sebe. A preferirate vaših izborih za kritike bolj te izbirke ali bolj te, ki temeljijo na nekem čist osebnostnem, čist čustvenem Pa če bi jih imeli na terenu. Ja, ne bi najkrat odrinil s uh, trditvijo, ki je bila naša trditvijo na začetku. Mislim, da nobena od teh prvih uh, izbranih pesniških uh, ni. Um, črpala iz okolja, ne pa iz sebe, ampak seveda iz obojega. Izusega. To je biljala vrlošanje za vse, se povedali? No, ne, ne, ne, ne. jaz se Ja, da, izližijo. Nijem ni moče zahvaliti, da se ne z volj. Vse sprine Nisem razlobeni na zbirke, ne more samo iz ene, pa ta je druzga, pa lahko govorimo o tem, da je ena pač malo bolj iz enega in druga moč malo bolj iz drugega, ali sem mogoče maj strinil s tem, da kožko razbirte toliko zve s tebe. Jaz nisem tako, no? Zagledem um, to, da je bil vprašanje, kako smo prav počrpali, uh, jaz osebno, Ne preferiram ne, enega ne, ne, ne druga, zapravo, ni, ni to, ki bi bilo pred tega moja izpojnega pa, lahko nečelan dvog v tem, da se to daloče. In jaz sem to mislil, očitev predvsem po tem, da naprimer za vašo zbirko, uh, pač da dobro, to je mogoče malo banalna zjava, ampak če vi ne bi šli v to, vas te zbirke ne bi bilo. In, ampak vse se mi da zbirke pa izhajajo nekih, Globih več uh, pač stanki, ki niso to povezane s krajem in časom, kot ja. no, avtorje. S tem, da se pri tem podiriš, se priča, da se človek odvija. Zmeraj, kako ne rečeno, zmeri, ko si, si že nikje. Ne moreš biti nikje. Čeprav recimo, o tej naši komeri, tako nikdo ne, ne, ne govaraš nikoga do sebi. Ampak tudi ta nikoga zmeri zelo jasno in določeno mesto tudi, ki je to ne Se pravi, kaj mesto in tudi telo je zraben. In ne moreš si umišljati, da si nekje, če si nekje. To je zamo mislek, recimo, jaz. Tako, tako ki tudi ne morem reči, kje se zdaj svet začne in se jaz končam, ne? A, ali se pravi, če je nekaj, kar me nekdo povesel in takne, ali to zdaj zrumi ali noter? Mislim, ne morem reči, kjer je zdaj, ne? Razmo tako tudi zelo zanimivo je tudi s telesom, ker se zdi, da je to jasno, ha, jaz se končam tam, kjer se konča, mora telo in to je tlede, ne? Ampak, recimo, Vemo, da te fantomske ljudi, ki bolijo, pa jih ni, ne? Zato se pravi, je to telo, ki se zdi, da je tako enostavno, ni tako enostavno, ne? Se pravi, tudi krečeš, kje sem jaz? A sem jaz v glavi, ali brez prsta lahko živim? Mislim, nekaj greš v te podrobnosti, da vidiš, da, ni, da niso to tako zelo grobo, uh, grobo. Mogoče si ti mislil, da je, aha, da to znalje objektivnost, neutralne subjektivnost. Ne, no, no, spavču to, no samo, da pač Elzhod Bralec razlikujem, a verem pač Zberko, ki je vpeta. Večna? Ne, da je večna. Vse večna je lahko če je vpeta v nek prostorah in nek čas, ampak razlikuje se to, imaš ti občutek, da je pač pesnik pisal skupaj z nekim krajem ali pesnik pisal pač samo se seboj? Je pa to tako, ja, ja. ja. da je vedno pišemo, da je to tako, da se vidi kot reje. Pravno je to zelo podobno projekciji, in se vidi kot televizor. Zelo morda predvsem projekcije. To je zanimivo. To polno mislim, da je bilo kot prvo črnčano pisalo, da je to čutim to. Da je stvarjanje hkrati ni samo pot skozi to polno, ampak je v bistvu pravi njen kraj. Ta kraj, ki je v moj zbirki ne obstaja, mislim, da ko biš v to polo, ko ga ne, ne boš, nekje ne našel. Mislim, to je pač tako. Mislim, da poveš v tako, da to, m, m, zaprač, če pa misliš da te lepe, m, globoke misli o življenju in izvedu, tako splošne, se si to mislim. Mislim, tako to... Nekaj. Ne smeli se nekdo postraveno, nekaj zapisili, pomislek in ki tako podelili? Mislim, da se tiče početeknega druga odvolenja. Smo Jaz nisem ja prebral zbirke, ampak iz te prebrane pesmi. Ne, sem pa začutil vseeno nek, nek referenčni, vse pri tej pesmi bi bilo neki citati, tudi ne. pribročeno, da ni ne reflektira toliko tega tu in zdaj, ne, tega svetana. Pogledaj to en vers, se spomnim, na, na crkvah in na strežnikih. Uh -huh. Je to res tako striktno, ali se vseeno kaj vpleta med druge peske zbirke? Ne, sej, ni, ni tako, da se ne bi pač pletala neka naša realnost v pesmi. Ne? Samo pač se mi zdi, da, da je, recimo, če govorimo nekje, če hočemo pisati, recimo zbirko kot zbirko, ker ko se mi zdi, da vseeno negoče tudi treba pogledati pač celotno knjigo. Ne? Zdaj lahko mi pač interpretiramo posamezne pesmi, to je legitimni postopek, ne? ampak jaz sem potela opisati recimo pa izpostaviti neko tematiko, pa neko rdečevnih nek pač celotne zbirke. Ne? Se mi pa zdi absolutno, se mi zdi, recimo te pesmi, začet, pa potem tam sredine nosilne in te se vse čas pač, pa recimo dekleta pojel, ne, ta naslovna pesem ne, se mi pa zdijo pač nosilne in tu se mi pač nota ta, ta uh, motiv imenljivosti in vsega tega, v bistvu vseh teh maksim, ki sem jih omenila in jih košek, ker sem tudi primarjalno pač prebrala uh, prejšnje zbirke, uh, vse čas na nek način upleta in so v tem smislu, uh, Ja neke brezčasne, čeprav seveda, ko opisuje uh, neko realnost, ki je pač realnost tega subjekta v času, ne, v tem sedanjem času, pač pride do, do ne vem, umembe strežnika, ne vem, umembe nek, nekih čist majhnih podrobnosti vsak dana, ne, ja. ne, ne ni, to, ni to poezija, ki bi bila zdaj pa Ne vem, ki bi operirala z nekimi zvišanji od sveta, od resničnosti, odmaknjenimi, pojmljeni. Samira se mi zdi, da je bil dan neki čim povezan s preteklostjo. Da, zelo zelo značilen, da se mi zdi, da je svetovni ki govori o nekem sedanjem trenutku. Ampak da je primerja način, kar bi lahko bilo v preteklosti, ali ja. bi lahko bilo to osemnajsko stoletje, mm. tisti to, kaj mm. most, čez to na ja, regim zbog, ja, ja. Ja. Tako da ja, je ta sedanja izmeraj prenešena na nek način v mm. nek uh, preteklosti, ima ni nariko. Ja, ja. Tam je nekje prijarke, ki je tako svoje nekje pesme, kjer na koncu pravi, da mogoče bodo našli njo za daljincem v roke. Ja, ja, ja, ja tako šla, ja, recimo, ja, recimo ta pesma ja, Jana Risa. Kaj smo pričanje za Marčeva? A si že povedal, ne vem, se pravi, ja, si povedal, vin, vin si v prvi so bile kakšne, a, ki si bi srečal, ne? Kaj pa pri koškovi se jih ima tukaj povedal, že... ja, ne podežal, ja. Pesmi. A zbirke. Pesmi. Yes, Pesmi. zbirke. Pesmi. A A se ošlo vidim. je vidim. Naj recimo ko vas da, da. Hm. Suntem, no, da, to tato što sem Meni boženje? da, menjnina. Vopuščen ja, no, je vrta. Vopuščen je. Vesem Mitaka in zame. In najboljša. In najboljša. Privala pesem. Mislim, najbolj. Ja, to je tako jaz berem, da? Ja. No, Eno mislim, ja, mhm. najbolj spregledanih pesem. Ja. Najbolj Ne vem, a je temu tako, ker je še zraven kritik <laughs> in je v tej dolgi blestel? Hvala, ja, <laughs> da pa prišli tako dolgo, da ste prišli tako dolgo, da ste prišli tako bil da ste prišli tako dolgo, da ste prišli tako dolgo, da ste prišli tako dolgo, da ste prišli tako dolgo, Ti so so tam mir, kot si vi. ne, vseeno, če hočeš, no, če hočeš, To niso bile pesmi, jaz to povem tu vami, to niso bile pesmi proti Kolšku, brežne, nebežne. Ampak tu je bila druga dušilna Točno ja, to povem, pa tudi to povem, Pr no, ki Prosim. No, tudi predvim, da da je čez jako profesija rosnavala, če ki ima življenjski oblik. ne, to, to se sem spet. Ja, sredo. Hvala Hvala vsem za konstruktivne prospevke, prospevke s kritikom. Zabarujemo jutri ob desetih, pa v ali Um, podelirala do zna. Um, saj pa počitku ali pa nadaljevajem tukaj. Tako še počite. Hvala na srečno poti, stikti, ki se vračate v In se Hvala,